No mai hem pogut rebaixar la nostra marca. What Western? Yeah. Western? This Western. <fixen>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 Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 32 del Tapesports, de l'era retallada. Periódol, el qui paga descansa, però el qui cobra també. I que aquest és un programa destinat a totes aquelles persones que a la pilota els agrada més, a la olla. Estem volant ja, i a molta velocitat, fins al punt d'arribar un programa abans del que estava previst. Però aquesta grandiosa, silenciosa, poderosa, reina i velocista, àliga daurada, i amb bona vista, molt bona vista, com la que d'extremar-la molt per veure-les bones a les nostres classificacions, eh? per a que fa als equips d'aquí al Berguedà. Dugues esquadres han caigut en el mateix camp de batalla. Els primers van ser Informer Basket Berga, després la Pobla de l'Ellet Futbol Sala. Els que, no, els que no van poder defensar el 100% el seu terreny trobem Porreig Club Esportiu, Gironella Club de Futbol Atlètic B, Vilada Club Esportiu, Vilada perdó, Puig Fitor Futbol Sala, Cacerres... Pel que fa el Gironella, club de futbol atlètic, o el Banc Club Esportiu, aviar on és B, Cacerres Club de Futbol, Porreig Club Esportiu, Montmajor Futbol Club, Club Bàsquet Porreig, Club Futbol Ciutat de... Futbol Sala, Ciutat de Berga, amb Berga i al final Futbol Sala Gironella, femení de la primera divisió, i Futbol Sala Porreig. D'altres van poder fins i tot amurellar el terreny propi, com... Aviar Unió Esportiva, Sant Salvador de Cers, Club de Futbol, Futbol Sala, Peza Imagínca Serres, Vaganès, Centre Cultural Recreatiu, el Verga Club Esportiu, fins i tot va engruixir el seu terreny. Mentre que el femení de l'Inforber Basket Verga fins i tot ja té el terreny assolit i el mur pagats. i 30 de maig de 2015, benvinguts esteu a la sintonia de Ràdio Proreix emissora municipal, són ara mateix les 12 i 7 minuts amb una temperatura de 27.1 graus centígrads una mixta del 30% i una pressió atmosfèrica de 1017.4 hectopascals avui, pim pam pum ja és aquí la patum pel 107.3 de la vostra FM mama I és que van tocar el cel guanyant la segona fase del grup 5 de la territorial de Barcelona sots 25 a menys de dues hores perquè la nostra àliga toqui amb les potes a terra on podrem sortir de forma tranquil·lament ordenada però no patiu. Tenim temps d'arribar l'hora a lo que resta de l'apatum. Oh, també mirarem d'escoltar ordenadament tranquil·la Uh, uh, uh, tranquil, eh, tranquilla és la nostra canzoneta que hem triat avui. Uh, que porta partit del Roth House Blues. Esperem que us agradi. Salutacions. Kur aus. Bé, bé, bé, All right, all right. Thank you very much, eh? Molt bé. Gràcies per escoltar-nos una setmana més. La setmana que ve no ens podrem escoltar. I per això és que hem començat tan nerviosos, eh? Perquè volem dir-vos tantes coses i només ens queda un programa per dir-vos-les i no sé si ho podrem fer-ho tot, eh? Tenim moltes sorpreses i, i no sé si deixar-les de dir-vos-les també i que deixin de ser sorpreses. No sé com fer-ho. Tinc una mica el cap liat. Moltes sorpreses i boníssimes, boníssimes, creiem nosaltres des del nostre punt de vista, eh? Pel que fa, doncs, a aquesta emissora, Ràdio Borreig, eh? Tenim... Us començaré, us en diré una. Us en diré una perquè és que si no explotaré, eh? Està molt greu. Uh, intentarem, eh? Hem quedat i intentarem parlar amb el míster, un, un de les xispes, un de les xispes, diríem nosaltres, que va fer, doncs... Uh, Crec ja que crec que, que, que en certs moments penso que va ser un miracle, eh, Tan com va acabar la classificació tampoc no? perquè ara va sot ha acabat la classificaciót. repassarem totes les classificacions. Nos tindrem a Xspa, un, una de les xispes que va fer que això funcionés és el futbol sala eh, Gironella femenenia. Eh? tindrem el seu míster Jorge Koyun. Ell és xilè. Uh, a veure si ens explica el primer de tot li farem explicar, a veure si diem bé el seu cognom eh? Jorge Coyun. el tindrem a partir de la una Es eh? va dir que a partir de la una és quan aniria bé que també a partir de la una tindrem les altres dues sorpreses que mm... bah, no me'n puc estar, us en diré una altra us en una altra sorpresa, sorpresa, però bueno, bomba, eh? Uh, tindrem aquí també Jordi Riba, enginyer de testos de World Rally Car de Volkswagen, eh? Uh, bueno, ja No sé si hi cabrà ningú més Però no, tindríem una altra sorpresa uh, Ell, el Jordi Riba, com el proper Que us, us anomenaré ja, perquè si no Ja acabaré d'explorar el tot uh, Ens acompanyaran aquí a l'estudi En directe, eh? Vindran, ells vindran a partir De la una, eh? també seran aquí Us doncs tindrem totes les tres sorpreses seguides eh? <ríe> Això pot ser d'infartar si voleu podeu apagar la ràdio Si heu d'anar a fer compres Si voleu fer el que voleu podeu fer eh? D'aquí a la una, vull dir... Uh, seré jo que aniré parlant eh? tot plegat um, el, el, que sé, el que sé doncs el següent serà també Josep Maria Membrado que no sé quantes vegades ha sigut campió de Catalunya de ral·lis també en aquesta ocasió si tot va bé, també ens va dir ens va certificar la seva presència aquí a l'estudio Ràdio Correix quina manera, quina millor manera d'acabar l'últim programa d'aquest Tapesports perquè fa aquesta temporada i Sí, que hem d'anar una mica per feina, perquè tindré. també tindrem a partir de tres quarts d'una doncs, la presència del nostre, el nostre president, eh? Flaman president de la Federació Catalana i Flamant, perquè s'ho mereix. Estan treballant, jo sé com estava funcionant llavors, no en vull parlar, eh, no m'agrada parlar de coses que, que no són bones, no són positives, ho deixo així, però sí que d'ell sí que en vull parlar i en parlarem com fem cada setmana, amb Julià Maria Salvador, que ens atendrà des de Tarragona per explicar-nos les últimes novetats sobre els darts. Ara, mentrestant, doncs anem a passar a la nostra petita agenda, però que no deixa de ser agenda, però avui, avui clar, està tot acabat. Avui és petita, no és petita, és petitíssima, com la col·laboradora que tenim aquí a Ràdio Poreig avui, eh? Que no sé si ens dirà alguna al llarg del programa. Eh? No em sent, no em sent, està treballant, la tinc aquí. Sort que no em veuen els seus pares perquè em dirien negrer-ho. La tinc aquí treballant, ara. Podré fer més tard, quan acabi la feina. <ríe> ens dirà alguna colleta. Bueno, eh, doncs com, anem a, a l'únostre. Doncs el que us volia parlar era del futbol. Eh? Fase de 100, encara hi ha algun equip que juga i estem ja tocant... Ja no toquem comarca del Berguedà. Quasi, quasi ens anem al Lluçanès, que no sé si ho és encara. Jo, amb això jo ja no m'hi fico. Eh? Però sí que està el... tocant, tocant al Berguedà. Eh? És la fase de 100 a segona catalana. Un partit per demà a partir de la set. Atlètic Vilafranca, predenc. Pel que fa als l'excusionisme, sí que ens emportem en la palma aquí al Berguedà i en parlaré d'una sisena caminada popular de la penya Bagà blaugrana. O sigui que si ja heu rebentat tots els petardos que us quedaven per l'abadum, eh, els més tranquils demà es farà a partir de les 10 del matí la, des de la plaça Galceran de Pinós i, les, i els participants podran escollir entre tres recorreguts un de curt de 6 quilòmetres, un de mitjà de 12 quilòmetres i un de llarg de 18 quilòmetres. I com sempre, per la petanca, no ens la deixarem. No sabem si participarà algun equip d'aquí a la Bregadà, que en tenim, ara, si es compta per parar al parar mínim en tenim sí, aquí a la Bregadà. Eh? Potser que algun estigui, estigui a punt per anar a la 35a Festa de la Petanca, que es celebrarà demà el Club Recreatiu Sampa d'Urbanets de la 35a edició d'aquest acte, que es durà a terme a partir d'un quart de 10 del matí al camp de futbol llissac de la localitat Beguenca. Bé, doncs començarem, i començarem com sempre per l'agenda de l'embol masculí, que no és que acabat, però el Verga, pel fa a el... l'embol Verga, sí que ha acabat, eh? l'última jornada que és la que toca aquesta setmana, eh? descansava, o sigui que li va molt bé a eh? la ciutat de Berga per poder celebrar la seva festa, que carai, per cremar els últims cartutxos eh? que queden, eh? dos dies encara a tope, eh? Un, ja ho sabeu, avui avui passa carrer a tot drap i demà, doncs, pues, a gas a amb l'última Patum, eh? A la plaça Sant Pere. Que no hi quedeu, ja ho veieu, no hi no esqueu ni una agulla, eh? Una feinada, tenen per saltar, pobra gent, eh? Uf. Bueno, en fi, nosaltres des aquí els apoyarem amb tot, eh? El que fagui falta. Eh, doncs com dèiem, eh, deixem-se de, de cuentos, eh, i que no són cuentos, eh? Són coses sèries, eh? Perquè el Berguedà, gojo, eh? que és una festa que ens han donat patrimoni nacional de eh? Vull dir, no, no ens podem queixar. I és que no em queixo, és que què carai, eh? M'estic fotent un lio jo aquí. Vai, anem a parlar d'en Volk, anem a parlar d'en Volk, i com deiem la Copa Federació de Trecció de Catalana és masculina, primera fase grup B, novena jornada que estan a l'última, però que el Verga ja ha acabat, el Verga ha acabat a la quarta posició, vuit partits jugats, n'ha guanyat dos, n'ha no empatat cap, n'ha perdut sis, és que em fot uns merders jo, és, és els nervis que tinc, eh? es que tinc que arribar a una i després em quedaré tallat. 178 gols a favor, 212 en contra, sofant un total de menys 34 gols, junts total de punts de 4. També podríem, quasi bé assegurar, posar els dits al foc, que no ens cannevaríem, que l'equip que liderarà, que guanyarà aquesta Copa, Federació de Tercera Catalana Masculina, serà club amb vols Parets B. Um, Segon serà la Sàllem on cada B. Tercer, club amb vols Sant Miquel B. I el que tancarà la classificació serà club esportiu amb vols al Vendrell, també B. Eh? tres, molt bé. I el Berga, doncs, allà, quart. Junt de la futbol sala, eh? Però començarem pel futbol sala femení. Agenda de tiros. Pam, pam, pam. Serem per Lliga Primera Divisió Femenina, grup 2. Eh, es va acabar la 26a jornada i la classificació ha sigut aquesta. Eh? Ha guanyat la classificació l'Estel Vallseca amb 67 punts. Segon el Cornellà Club de Futbol Sala, 58. Empatat, mare meva, empatat amb el tercer, l'Escolz Ubae, agrupació esportiva B, amb 58 punts també, però per diferència de, de gols es classifica al Cornellà Club de Futbol Sala per jugar la fase de promoció eh, l'ascens, eh? El Puig Futbol Sala Cacerres que, que, com dèiem al començament en el, el nostre guió, eh, s'ha salvat pels pèls inextremis, ha acabat a la onzena posició Puig Fitor de Futbol Sala Cacerres, però dic, no, estem parlant de la primera divisió femenina, eh? eh catalana, eh? eh? 26 punts, n'ha jugat 26, eh, n'ha guanyat 7, n'ha petat 5, n'ha perdut 14, 84 gols a favor, per 108 en contra els dos equips que han baixat, per tant, doncs, és a dotzena posició, futbol base, Solsona, Reals, en 24, a dos puntets del Puig, serà, per això us dic que in extremis, i el Boissan, que és el cué de la classificació, amb 4 punts. I pel fa la primera divisió de futbol sala femení, trentena jornada, i també parlàvem fa uns moments, eh, que prenem amb el seu míster, eh, Jorge Coijun. No, que, no sé com, com dir-ho, eh? Jo ho dic així, eh? Ja veurà com es diu. Um, doncs la classificació la guanyada l'Atleti 2 de Madrid. Carnero, seguit de Cidadias Burgas, Morela, futbol sala Pescador Rubén, el 4, Universitat d'Alicante, el 5 Agrupación Deportiva Alcorcon, futbol sala, 6è Ponteurense en Bialia, els millors, estic parlant dels millors equips que hi ha aquí actualment a Espanya. Uh, cinquena posició per agrupació ja de... Ja ho havíem dit, perdó. Sisè, Ponte Hurense en Vialia. També l'havia dit, eh? Quines ganes de repetir, com que tingués molt temps, eh? En setè lloc, Futbol Sala Rioja, que n'hi vam, vam clavar, no sé si vuit o nou, en l'últim partit d'aquí a Gironella. Sete, van quedar, n'hi vam fer tot uns quants. Uh, vuitè, Jim Berroldan Futbol Sala. Sí, sí, el baladí, eh? bueno, perquè ja s'havia acabat tot, perquè no si jugava ningú res... Bé, bueno, però també... Perde per molts també sap greu, eh? Um, Jim Berroldan, futbol sala 8è, eh? el noveu a futbol sala Mòstoles, desè Pollo Pescamar i a l'onzè lloc, trobem el futbol sala Gironella, amb 28 punts, finalment, eh? Partits jugats 30, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 4, n'ha perdut 18, 63 gols a favor per 89 en contra. Això fa una diferència de 26 gols en contra. El Mahadonda del seguia 12, al 12è, fútbol sala en 25 3 puntets menys ja, eh. Ehm, um, l'actual i Gorpeo Orbina també s'ha salvat pels pèls en 23 punts, ha quedat 13è. I el Viajhes Amarelle 14 14è, estan d'Ordizia 15è i Tecuni Bilbo Fútbol Sala, 7è, 6 lloc, doncs són els equips destinats a baixar de categoria. va canviar de gènere, parlarem del futbol sala masculí, i parlarem de la Lliga Segona Divis... Quin hora és 28? Faltan dos minuts per la primera part de la publicitat, eh? Amb quins nervis, també. Lliga Segona Divisió Catalana grup 4, 26a jornada. Aquí també s'ha acabat tot, líder, que ja ho hem dit molts cops, Uh, i dos anys seguits consecutius un any ha pujat, uh, aquest any uh, ah, torna a pujar directe i sense perdre ni un eh? el futsal atlètic Vilatorrada pel que fa al Massats Capellades ha sigut el segon, que també una plaça que dona acents directe eh? amb 59 punts el castellà Futbol Sala ha sigut tercer amb 44 punts i el vaganès a darrere, quart amb 44 punts, eh? el que va dir el míster era eh, que eh, havien de guanyar els de tots els que quedaven, això va dir potser que faltaven 6 partits, el no dic de cap, eh, més o menys, però més o menys 5-6 partits faltaven per acabar la Lliga i realment és el que va fer, guanyar tots, s'ha plantat quart, quart, empatat amb el tercer, 44 punts, déu-n'hi-do. 6 ha sigut Club Futbol Sala Ciutat de Berga amb 34 punts, de 24 partits, n ha guanyat 10, n'ha empatat 4, ha perdut 10, 77 gols a favor per 83 en contra. El setè lloc ha sigut per l'Ull Estrell, Futbol Sala, amb 31 punts. El Futbol Sala porreig, que al final semblava que li ha sobrat una mica... Ha sigut una temporada una diferent diferent que el Futbol Sala Gironella, perquè el Futbol Sala Gironella no sortia de les places de descens, era més complicat, no? Per això he, he tractat una mica l'espècie de la salvació com de miracle, no? I el futbol salaporeix potser s'ha tingut sempre més a fora, però arran, arran, arran, arran, arran eh? de les places de descens. Així tenim el futbol sala salaporeix que s'ha salvat més tranquil·lament, també 8è, 31 punts, <coughs> petat com l'Ullestrell, que semblava que havia de disparat també. Doncs eh, tenim així sí, un equip del Berguedà, com dèiem, a la Pobla de Llet Futbol Sala, que ha, ha acabat a la onzena posició, amb 23 punts, ell és un equip que baixarà eh, a, la, a la tercera divisió catalana. L'acompanyaran confutbol Futbol la Odena que ha quedat 12 amb 12 punts i el Font Rubí Club esportiu que el nostre idoler que finalment l'últim partit el vanempatar hem van patar eh? tunn. Amb un punt baixarà també el Font Rubí.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 Ui, sí, quina publicitat més llarga, eh? Uf, no he tingut temps ni d'anar a veure aquesta noieta que ens té que està aquí ajudant-nos, eh? Jo li dic, pots parlar, Iruné? Ui, se m'ha escapat el nom. No volia dir un nom. Bé, uh, ja ho sabeu. Es diu Irune, la, la nostra ajudant d'avui, eh? El nou últim programa. Doncs, com dèiem, Lliga, Primera Divisió Catalana, grup 4, que ens falta per acabar el futbol sala, eh? En categoria ara ja masculí. El futbol sala a Olesa s'han portat la classificació... De... La classificació hem 62 punts, eh, seguit de Montserrat Monistol-Penya-Blaurana, que també amb 61 punts, un punt menys, també pujarà directe eh, al futbol sala PSA. Imaginem que Serres, el nostre representant eh, del Berguedà, acabat quart, eh, déu nhi una temporada, eh, no sé si ho hem dit sempre, una bona temporada, primer any, a primera... Divisió Catalana, d'Illunido, 42 punts de 24 partits jugats. ha guanyat 13, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 8, 102 gols a favor per 98 en contra. El 6è ha sigut el Club Esportiu Futbol Sala Sant Pedó amb 28 punts, l'11è el, el Navàs Futbol Sala amb 23 punts i els dos que baixen, el 12è és el Aica Sant Cugat amb 17 punts i en 13è posició Gelida Industrial Futbol Sala Club amb un punt. Vaja, tu que és aleshores pensant-m'ho i sobre al final el bàsquet no el tocarem fins que vinguis Joan Milardell, com sempre però tocarem molt per sobre eh? avui el bàsquet però molt, eh? serà ben bé els partits en joc eh, NBA i els que estan jugant de copa perquè no tindrem temps per més eh? tenim dos convidats aquí de luxe oh, eh? i que nosaltres hem a parlar ara d'això, doncs, del futbol però és que ara, ara precisament no, la trobo eh? la sintonia del futbol ha d'estar per aquí Gruner, em buscar la cintúnia de futbol? Diu que no, Diu que no, no s'ha entès. Clar, acaba d'arribar, pobreta, eh? Bé, prou que li faig fer feina, només falta que li faci buscar les cintúnia i tot. Fem si és aquesta. Ara sí. Doncs vinga, futbol femení! Torna de futbol femení, va acabar ja fa més temps, eh? La segona divisió femenina, grup 4, 22a jornada, una classificació que va guanyar el Predenc Futbol Club, va quedar primer amb 66 punts, i el Montmajor Futbol Club va acabar a 9a amb 18 de 22 partits jugats, eh, va guanyar 5, en va empatar 3, va perdre 14, 29 gols a favor per 84 en contra. a parlar de la quarta catalana mare, quarta catalana grup 1 trentena jornada i classificació final que es van endur la Pirinaica Futbol Club B, el Berga va jugar la promoció d'ascens i, i... Ah, no, no sabeu això no? Bé, algun sí, algun no doncs, eh, va fer la fase d'ascens la tercera catalana va sortir d'una derrota allà a Viladecans un estudi deportí va bé eh, per 2 a 1 eh? eh, després havien de venir els de Viladecans aquí, eh, aquí a la capital, la Berga 2 a 1 doncs pues, faltaven, i faltaven, imaginaus faltaven, jo què sé, poder 5 minuts o 6, passa ni 7, menys que m'hagués faltat 15. És que és igual. Anaven guanyant al Berga 4-1 al Viladegans, és el que estic dient, anaven guanyant 4-1, al final va acabar 4-3, i lògicament, doncs, el Berga va quedar eliminat, seguirà, no eliminat, va quedar, doncs, que com, com estava, eh? va quedar que seguirà jugant, doncs, una temporada més a la quarta catalana grup 1. Déu-n'hi-do al pal que, per la capital, eh? 4-1, ja em dieu, no? Ni que hagués faltat mitja hora amb 4-1. És mitjor, eh? mm -hmm. es que, es que t'has d'emportar el partit, sisplau. Bueno, no va ser així, hauran de jugar, com dèiem, una temporada més a la quarta catalana. Tercer va ser Puigcerdà, club de futbol. Quart, Sant Salvador, tercer, club de futbol, 54 punts. Cinquè, Viau Unió Esportiva, B, 48 punts. Sisè, Súria, club esportiu, B, 46. Setè, Sallent, club esportiu, B, 41. Cacerres, club de futbol, 8, è amb 35 punts. Valls de Torruella, club de futbol, 9, amb 33 punts. Desè, Porrets, club esportiu, B, 30 punts. Montmajor, futbol, club, 11, è amb 29 punts. Navarcles, club de futbol, 12, è amb 20. 28 punts, Vilada Club Esportiu, 13è, 25 punts, Navas Club Esportiu B, 14è, 17 punts i tanca la classificació al Sant Llorenç de Moruns Club Esportiu amb 16 punts. <'ha de fer -ho> Anem a repassar la tercera catalana, grup 7, 34ena jornada. Ja anem a repassar la classificació final. No tenim més partits per explicar-vos. I, doncs, per tant, una classificació que va liderar camp per allà de Club Deportiu i que pujarà directe a la segona catalana amb 83 punts. El jovenenc es va emportar a la segona plaça i s'emportarà, doncs, l'opció de poder jugar aquesta fase de promoció de ascens amb 69 punts. L'Artes va ser cinquè, L'Artes Futbol Club eh, va ser 5è amb 57 punts. El Vinàstic de Manresa Club va ser 6è amb 53 punts. El Cardona Club de Futbol va ser setè amb 47 punts. El Fuitosenc Futbol Club va, eh, va ser vuitè amb 44 punts. L'Urban Club Esportiu, el primer de la Mergadà, va quedar 9, 44 punts. De 34 partits jugats en va guanyar 12, en va empatar 8, en va perdre 14, 54 gols a favor per 56 en contra. El Navàs, de Zè, amb 42. Sant Pedó, club de futbol, 11, amb 41. El Prorres Club Esportiu va acabar 12 amb 41 punts. De 34 partits jugats en va guanyar 11, en va empatar 8 i va, empatar, i va perdre 15 53 gols a favor per 53 en contra. Eh? Això va deixar-ho net, eh? Empat de gols, eh? El Gironella, club de futbol atlètic B, que també s'ho van tinta fins a l'última jornada. No es va saber què, es va salvar, eh? 14 è amb 40 punts de 34 partits guanyà, jugats. Eh? Va guanyar 11, en va petar 7, en va perdre 16. Correcte, gols a favor per 54 en contra. El que sí va... va doncs s'ha doncs guanyat la, la, la, el lloc de la promoció de descens, la quarta catalana és el Vila de Cavalls, club de futbol 38 punts, eh? punts del Gironia club de futbol atlètic, B. els que sí que tenen la plaça ja per baixar directe són Llorençà, futbol club eh, club esportiu amb 16a posició, a la 17a posició trobarem el Castellnou Unió Esportiva i tanca tanca la classificació la balconada Unió Unió Esportiva Avui fotrem el sintonia de les derbis. Va llançat ja, doncs pues no. Ficarem la sintonia que et toca. Què carai? Què és aquesta. I és que no tenim derbis ja. S'ha acabat tot. Per això, com que s'ha acabat tot, anem repassant classificacions. Tenim la segona catalana, grup 430, quaterena Jornada, eh? una classificació que s'han portat al ton a Unió Esportiva i que li dona opció a pujar directe a la primera catalana amb 74 punts. La segona ha sigut Penya-Sant Pedro, club de futbol, que li dona la, la, la, la plaça de fase de a la a la primera catalana, amb 68 punts, eh? Quarta ha sigut el seient Club Esportiu, 61 punts, setè ha acabat el Gironella Club de Futbol Atlètic, amb 51 punts de 34 partits jugats, n ha guanyat 16, n ha empatat 3 i ha perdut 15, 53 gols a favor per 51, en contra. El Llorona el trobem a la 14a posició Club Esportiu, el trobem a la 14a posició, i té un lloc que ocupa doncs, jugar la fase de promoció, de permanència, perdó, eh? frase de Permanència Pallarona, per Club Esportiu. Els equips que baixen, doncs, per tant, són el Súria, Club Esportiu, amb 15 punts, amb quinzena posició. Tibidà, Torre, Romeu, Unió Deportiva 16è, també baixa. Sabadellà, Unió Esportiva 17è, amb 24 punts. I el Taradell, Unió Deportiva i el CUE, la 18ena plaça, amb 21 punts. ja anem a enganxar l'últim cromo eh, del futbol masculí primera, que aquest sí que és l'últim cromo ja, eh? Uh, perquè fa aquesta temporada, començarem a enganxar cromos la temporada que ve, això sí. Uh, Fosbol masculí, primera catalana, grup 1, 34 a jornada, que va ser l'última i la classificació final ha estat aquesta. Eh? Al final se l'han portat uh, la primera posició, el Júpiter Club Esportiu, amb 71 punts. L'equip que agafa la fase de, 100, de promoció de 100, ja ha sigut el Granollers, amb 63 punts. El Manresa al final ha acabat tercer eh, amb 59 punts eh, i el representant del el Berguedà, l'Avià Unió Esportiva, ha acabat quart, 58 punts eh, de 34 partits guanyats. N, perdó. De 34 partits jugats n'ha guanyat 16, n'ha empatat 10 i n'ha perdut 8. 48 gols a favor, 45 en contra. El Vic ha sigut dotzer eh, Vic Unesportiva Club, eh? Dotzer amb 44 punts. El Molletense Unión Deportiva ha acabat 14 amb 43 punts i li donarà opció a poder-se salvar, eh? A mantenir la categoria. Perquè fa la resta i, mira, i mireu qui baixarà a segona catalana. Un és la Gramenet Milano Unión Deportiva Atlètic, el Tecnofutbol Club de Futbol, el Banyoles Club Esportiu i, i tancant la classificació al Montcada Club Deportiu, 18è eh, amb 15 punts! <susurra> i 48 minuts i ja estem sentint de fons eh, el nostre primer el nostre primer el primer, el primer com li podríem dir, el primer col·laborador eh, que ens ha arribat aquí no que ens ha arribat, sinó que l'hem buscat els altres aniran venint aquí però sí que el que tenim aquí és el com, tenim, com sempre a aquesta hora, doncs per parlar de d'Arge el president de la Federació Catalana de d'Arge Maria, bon dia, Hola, bon, dia bona hora. bon dia, avui ho fem diferent eh? avui avui, avui, avui, avui Mira, avui farem diferents, Joan Maria, avui, avui començarem doncs per posar-te això per animar-te ben fort, eh? Ja <titância> <unut això> <tit -tack> Maria et té una sorpresa molt forta, eh. Vols que te la digui Vols que te la digui avui? Ah, ja, avui segur, però ara o quan acabem? La teva ah, bueno, secció com, Quan acabem, quan acabem, al final de la secció... Sí? Va, vinga, doncs fins al final no te la diré. Pensi, sí, eh, perquè... Pensi, perquè les nostres urgents ja la saben, però pensi... Ah, jo no, perquè no he pogut sentir aquesta setmana, ah, no ho he pogut escoltar. Ah, per això, per això. Per això he dit allò que comencem diferent avui, eh, perquè m'has dit... Truca'm al mòbil. Però, que de totes maneres, com que tu no has pogut escoltar-ho, jo ho ja heu comentat abans, veu ho vam comentar al final del programa passat, però és igual, no ho desvetllaré més, te'n parlaré quan acabai la secció. Molt <laughs> bé, <laughs> perfecte. A veure, que com vulguis, oi, no. haig de dir-ho alguna més. No, home, en principi, passar primer els resultats de la setmana passada, no? Sí, sí és que sí, perquè és que porto tres quarts d'hora parlant i estic ja... Uh... Doncs mira, els resultats de la setmana passada ens van deixar la, la lliga però, però amb moltíssima emoció uh, per les dues jornades que encara ens queden. L'Aigüestosa encara esperava una setmana més per la se campió de lliga. Un títol que uh -huh. malgrat tingui a tocar i que difícilment se li escaparà uh, encara no ha pogut cantar la Lidon i darrere seu va el Palafrugell que segueix somant setmana a setmana victòries i a més a més aquesta setmana contra un dels seus rivals directes i encara manté les aspiracions del títol. També tenim lluita per la zona baixa o mitja per accedir a la zona de pòdium. També hi haurà esbatosades per la zona baixa de classificació. Vaja, que ens espera un final de lliga a Posto Flan, assombrós, com dirien també. Déu-n'hi-do, déu, déu Eh, que què està passant? Què està passant als dars? Home, doncs que el nivell puja i que fa molt difícil guanyar el partit, i cada cop és més cara de la victòria o o els més cara ara poder guanyar un partit. Ah, vaja, vaja, vaja perquè... T -t -t és que, bueno, i encara podria, perquè van estar de sort, van sumar fins a cert punt, que quasi bé gairebé matemàtica no és, però potser pot com dius tu, que s'emportarà el títol? Home, ja hauria fet un parell de setmanes, potser, que la Iguestosa s'hagués pogut proclamar campiós i hagués perdut dos partits. Però, bueno, han sigut els dos primers partits que ha perdut d'aquest gran equip eh, format per grans esportistes, també. Molt bé. Doncs eh, tenim resultats de la setmana passada? Doncs sí. Eh, ho fem així, comencem? eh? Comencem per aquí. Vinga, va, comencem, Joan Maria. Vols que et digui el, el resultat, ahir, eh, l'equip? Vinga, va. Club, vinga, va, va vinga, Club de Raigüestoses, Club de Ripoll. Doncs aquest partit va ser l'únic ajonat d'aquesta setmana, per causa de la força major no els aplaudirà el partit, i per tant l'Aigüestoses una setmana més repressarà el Feu Liron, i ja repressarà fins des de finals aquest mes. Molt bé, doncs, eh, com que no van jugar, doncs eh, anem a parlar al següent, que seria Club d'Arts Guardiola, Club d'Arts Goya. Doncs sí, van quedar 6 a 3, la visita del Goya de Reus de Manresa va acabar a favor de l'equip local, amb un 5-1 de l'equip local ja les individuals van llestir el partit i el resultat. Les parelles ja que no tenien cap transcendència eh, van acabar de servir per naquillar el resultat final amb un 6 a 3 Destacant a nivell estadístic un 180 o un llençament de 180 d'en Gabriel Olívez, del club de Reus, i que amb aquesta victòria el guardiol espera seguir escalacionant posicions de classificació, mentre l'equip del Goya es complica bastant la seva presència a la zona de pòdium. Tot i així, encara queden jornades, molt per decidir i molta emoció. Ui, ui, ui. Club des de xarxa, Palafrugell, Club d'Ars. Doncs sí, un duel amb interessos molt similars. Eh, el resultat va ser 4-5 favorable al Palafrugell. El Palafrugell va tornar a guanyar la xarxa. Ja a l'anada ja ho va aconseguir. Però aquest cop va fer un resultat molt més ajustat. A les partides d'individuals eh, va quedar un resultat molt, molt ajustat de 3 a 3... Uh -huh. I les parelles és on va venir el cop d'efecte del Palafrugell, que va guanyar les dues primeres partides per fer-se amb la victòria final. Ja l'últim joc de Pereilles, ja no era transcendental, i va anar a caure al costat de la xarxa per deixar un resultat final de 4-5. La xarxa s'allunya una mica de la zona de pòlium, va fins de la cinquena posició, i el Palafrugell, com ja han comentat, doncs manté viva les seves aspiracions per assolir el títol que, malgrat que ho tingui molt complicat, matemàticament tot és possible. Vaja, vaja, uh, uh, uh, <ríe> és, que, és que tinc ganes de dir-te una cosa, però no, no te la puc dir. Uh, Bé, bueno, te la puc dir, però te l'hauré de dir com, com hem quedat, eh? Al final de Al final, al, al final, final del programa, les sorpreses. <ríe> Piritonio Club d'Arts, LliguesALG.cat Doncs, a LliguesALG arribava a guanyar el líder actual de la competició, l'Aigüestoses, i aquesta setmana s'enfrontava a l'actual campió de lliga i defensor del títol, el Piritonio Club d'Ars el partit va iniciar-se molt igualat amb un empat 1-1 a les individuals però el Tiritó ja va començar a agafar la iniciativa per resoldre les individuals de un 4-2 malgrat un resultat de 4-2 tots els partits o gairebé tots que es van resoldre al partit de desempat al torn de les parelles eh, es va mantenir la igualtat i les parelles es van resoldre doncs, totes el partit de desempat, amb el joc de desempat. Es juguen al milió de tres jocs i, per tant, doncs, el resultat de 2 a 1. Uh, finalment, la, el, el Peritonio va assolir el primer joc que li feia falta, el primer punt per resoldre el partit per a 2, i els dos els següents van anar a favorables al Lliga 3G. Destacar d'aquest partit, doncs, que era José Sousa del Lliga 3 del Club d'Arts Rol, no i en Joan García del Pirituño Club d'Arts van assolir una partida o una tirada màxima de 180 ponts. Són dades les estadístiques. El Pirituño segueix empatat tercer, amb tercer a classific... la classificació, mentre a Lligues de BDG, amb la victòria que va tenir contra l'Aigüestoses, manté el seu sisè a lloc. Molt bé, i per tant, l'equip que va descansar... La, descansar a les Pugues que les pugues. Uh, empaten la darrera posició amb el Ripoll si et sembla repassem la classificació Vinga. doncs en primer lloc la Iguestosa és amb dos derrotes, a Palafrugell amb quatre, amb cinc trobaríem el Goya i el Piritoño, amb sis derrotes i ocupant el cinquè lloc el Club d'Arts la Xarxa, un club d'Arts la Xarxa que, ah, el vostre equip local <coughs> que té aspiracions encara i opcions matemàtiques d'entrar entre el pòdium que en dues rondes, dos jornades queda un que altre partit ajornat i per tant, doncs, eh, la xarxa tindria opcions si apuren molt i juguen molt bé d'entrar dintre el pòdium. Es el Lligues de TG amb 8 derrotes, el Guardiol amb 7 i les Pluges i el Ripoll que tanquen la diversificació amb una sola victòria. Amb la Puna Internacional de la Setmana? Doncs mira, la Puna Internacional de la Setmana queda en la jornada d'avui. La jornada d'avui és jornada internacional. Això què vol dir? Doncs que eh, la Lliga fa una pausa serveix perquè els equips puguin disputar els seus partits ajornats i també serveix perquè els esportistes, principalment els internacionals, puguin participar en els rànquings que es fan a nivell europeu, el rànquing de la World Arts i de la BDO, del qual ja han parlat d'altres setmanes. Aquesta setmana el rànquing internacional es celebra a Suïssa, que és el 32è Swiss Open, una competició doncs, de les veganes i de les més antigues que s'estan celebrant actualment hi on eh, diversos esportistes catalans s'ha profitat de la beca 50 que té la Federació Catalana d'Arts per poder participar en aquestes competicions. Ah, eh, destacàns que aquesta competició és un puntuable de la British Dances Organisation, l'organització britànica de danss, que com ja han comentat en d'altres programes, és l'encarregada d'organitzar el campat de mundial individual i que amb el seu puntuable el Western Europe, que és on estan englobats els esportistes catalans, la zona dels esportistes catalans, i que eh, doncs, en aquest Swiss Open, que és de categoria 3, eh, on també estan encasillat el French Open i el Catalunya Open, la nostra competició, i que també formen part d'altres competicions que ja és d'una categoria inferior, que és regional, com l'Austrian Open, el FCD Universal Open, que és competició de nova creació que organitza la Federació Catalana de l'Arts, el Porri Molinos Open, que és una competició organitzada directament per a BDO, l'Itàlia Open, el Malta Open i la República d'Irlanda, no són gaire puntuables i, per tant, els esportistes catalans tenen moltes opcions, que són a molts punts, i classificar-se en les millors posicions per optar a accedir al Mundial de l'Extra, al Mundial de Arts Individuals, que és la competició més de gana i prestigiosa del món. Els esportistes que participaran en aquest Centre Open, el Swiss Open, són el Carles de l'Àlde, campió de Catalunya del 2014, campió del de les parelles, clubs, equips, ja han parlat d'ell d'arrere tantes setmanes, en Raúl I Ibernon, jugador de l'Hombreza, també subcampió de Catalunya el 2014, en Jordi Parimany Masnou, que és un esportista que l'any passat doncs eh, va quedar cinquè el destí 8-9, competició de la que hem anat parlant setmana rere setmana, i que l'any passat el Swiss Open va obtenir el DCP lloc. la millor posició d'un català dintre del Swiss Open. També participarà en Toni Grajera, que és el seleccionador català, que l'any passat doncs, va solint la tercera posició en el Swiss Open amb la amb modalitat de Blind Airs, que són les parelles ceres. Uh, I com a destacar, doncs, la participació femenina. no Núria Plaça és el primer cop que participa el Swiss Open i per tant ens fa molt uh, orgull i satisfacció, que com dirien els d'altres, que aquesta jugadora participa en aquesta competició, ja que uh, no hi ha un gran nombre de jugadores femenines, que no arriba a 32, doncs, sembla que són 26, i que, per tant, doncs, amb el seu nivell i la seva qualitat, doncs tindria opcions d'acabar de dintre del top 10 d'aquesta aquest, competició. Esperem i desitgem que ara doncs, ja ja hagi passat més d'una ronda i que per tant ja estigui en zona d'entrar dintre aquest top 10 que comentàvem. Molt bé, Joan Maria, m'estàs dient que potser setmana, aquest cap de setmana jugarien en club d'esagüestors, el club de Ripoll? Doncs sí, ja han partits ajornats. El Ripoll jugaria contra el Goya i el Guardiola contra el Parafugell. També hi ha d'altres partits ajornats, però que celebraran el cap de setmana vinent. Ah, molt bé, d'acord, molt bé. Doncs bueno, va, deixes que la sorpresa o... No, sí, doncs sí, ja, amb això d'acabem la secció de darts per la sorpresa. No, és bueno, totes aquestes sorpreses i totes aquestes, aquestes classificacions que s'estan ajustant tant i que és quan realment has de ser i has de... de, de, de, de, de, de que, que t'expliqui doncs, de primera mà les persones que, que hi són que, que estan dins de l'olla que remenen això dels darts eh, eh, haurem d'investigar-ho haurem de veure-ho per la pàgina web dartscatalunya.cat doncs sí perquè, també. perquè és l'últim programa avui oh. no t'ho vaig pensar dir la, ja no, uh, no, no t'ho vaig pensar dir no, perquè després uh, més tard el director va dir que s'havia de fer un ple, no sé què, una cosa així estranya, i que oh. s'ha de fer vull dir, té prioritat i, i, i, i pues per allargar-ho massa ja vam dir bé, de fet, el vostre programa es diu Tapes Esports, era retallada no passarà <ríe> que hi hagi una <ríe> més sí senyor, sí senyor molt bé, l'has trobat, trobat eh? Jordi Maria, alguna coseta més? Doncs, bueno, doncs ja ho has dit tu, que la gent que vulgui seguir els darts, no, no hi hagi programa de ràdio, es podrà seguir a dartscatuanya.cat, on no només trobaran la informació, sinó també trobaran vídeos, fotos, i podran posar cara doncs, a tota aquesta gent que han anat comentant i que han anat explicant en el decurs de tots aquests programes de tota aquesta temporada, que em siguen, si no m'equivoco, 23. Molt bé, doncs moltes gràcies per estar tota la temporada amb nosaltres dels d'Arts i, i bueno, això sí, dir-los que la gent que podrà seguir escoltant d'Arts la temporada vinent. Doncs sí, esperem que sí. Esperem que et vagi normal, no? Que no hi hagi cap daltaballs, o tant, Allà, i tant. Gaire. I doncs, Maria, nosaltres, nosaltres ens acomiadem per avui, però també ben, pubert, ben, ben, ben pocs dies, en pocs dies ens tornem a veure, eh? Sí, nosaltres sí, però també agraïs-vos, abans d'acomiadar-me, agrair a Ràdio Porret, agrair-te doncs, aquest espai que ens dediqueu setmanalment als darts. Eh, Són l'única emissora que dedica un espai als darts, i, per tant, això de tenir el seu reconeixement, que esperem i desitgem que la temporada que ve l'aviment eh, es pugui mantenir i fins i tot millorar i ampliar. Joan Maria, moltes gràcies. Ens veiem en aviat. Fins aviat. cuidau vos Adéu. Vai, ara acabat la cançoneta, Has Ara acabat la cançoneta, la posem res un momentet perquè em volia desconvidar-me amb, amb, amb la cançoneta. Vale, ja està bé, eh? Prou, prou. Fiquem publicitat. Fins ara! Perquè tot creix a Gronetó. Al carrer Tarragona 40 de Porreig, a Una botiga de material de jardineria... Cultiu i tot per animals. Vins, aigua, productes de neteja, fruita, verdures... Gra per coure, fruits secs i productes directament de l'hort. Al carrer Tarragona 40 de Porreig, a Gronetó. Perquè tot creix i tot és consumible.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 molt ràpid, molt professional i molt econòmic. Ha de ser Eurorepar, al taller dels que ens saben. Vin amb el teu vehicle coneixens i trobaràs el que busques. Eurorepar. T'esapama! A, a porreig tallers Manel Sarra al carrer Nostra Senyora de Núria número 8 i al telèfon 9338095. Potser estem esperant la resta de col·laboradors que vindran avui eh? i convidats, eh? col·laboradors i convidats. Eh? Com dèiem, tindrem, a llista, tindrem en Jordi Riba, enginyer de testos de Volkswagen, o Rally Car, tindrem també Joan Maria Membrado, campió de no sé quantes vegades de Catalunya de ral·lis. Pero comenzaremos con um, el míster del fútbol sala Gironella Femení. En Jorge, no sé si lo dirán bien, ¿eh? Coyun. En este caso, él ya nos lo dirá, ¿cómo se dice? Eh? Jorge, buenos días. Buenos días, buenos días. Uh, lo hacemos bien, es lo decimos bien esto, Jorge Coyun. Sí, Coyun, sí, Jorge Coyun. Sí. Bueno, lo aprenderé, Coyun, Coyun. Sí. Jorge Coyun, Coyun. Muy bien, es un placer tenerte aquí, ¿eh? a los micros de Radio Proyech para hablarnos, eh, para hacer unos cinco céntimos que decimos aquí del de, de Fútbol Sala Gironella. ¿Creemos que, en primer lugar, pues darte felicidades? Te escucho un poco más, ¿eh? ¿Aló? ¿Perdón? Ahora sí, ahora sí. Que, en primer lugar, pues, darte felicidades, ¿no? Del éxito aquí con la Gironella. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tus felicitaciones. Sí, la verdad es que estamos muy contentos ha sido premio y premio del trabajo y del esfuerzo que han, que han puesto las chicas y el cuerpo técnico que ha trabajado para cumplir este objetivo de, de mantener al guronella en la categoría donde tiene que estar y que pueda seguir aspirando a las cosas que siempre aspira el guiónella un histórico a fútbol sala no solamente en cataluña sino que a nivel nacional porque dada tu juventud 36 años y um... sí. Aparte de estos últimos años, un paréntesis de, de que estabas eh, más más metido en el fútbol, um, has vuelto a engancharte al fútbol sala, lo que era sí, tu deporte, bueno. ¿no? Sí, bueno, ha sido el deporte que, que he practicado mi vida a nivel amateur y a nivel profesional, eh, tanto con la selección de China como jugando aquí en equipos en, en España, y la verdad es que ha sido re retomar un poquito reengancharme de lo que más me gusta me lo he pasado muy bien porque he tenido un grupo tanto de trabajo en el cuerpo técnico como de jugadores que, que me han permitido disfrutar mucho el, el desafío era un desafío bonito e importante porque usualmente un entrenador quiere escoger un equipo en zonas tranquilas pero bueno ha sido lo que ha tocado y, y sabíamos que por trabajo el, el, el tema era poco tiempo que teníamos para poder poder cumplir los objetivos, pero las chicas han hecho un trabajo fenomenal. fenomenal. ¿En, qué, ¿En qué momento mmm, cogiste el, el equipo? ¿En qué jornada? Bueno, sí, ya estábamos colaborando el partido con Rioja un poquito y luego ya definitivo eh, debutamos oficialmente contra el Corcón, que hemos ganado el partido en casa y de ahí para adelante hemos empezado a trabajar. Hacer... Sabíamos que iba a ser un comienzo duro de un periodo de adaptación de las chicas tanto a la metodología de trabajo como al sistema de juego porque hemos variado mucho nuestro juego en función a lo que está acostumbrado a la liga. Sí. Pero bueno, se se adaptó, se adaptó mucho porque trabajamos con mucha información de los rivales, trabajamos muchas sesiones de vídeo, mucho entrenamiento, entonces era un poquito dar ese salto de profesionalidad a la, a la actividad, que era normal que cueste al comienzo, pero el, bueno, el, el resultado ya se ha visto al final de temporada, que ha sido un equipo entregado asumiendo todos los conceptos que tenemos y prácticamente han estado imbatibles al final de temporada. Nosotros hablando siempre vamos hablando del fútbol Sala Gironella, como de todos los equipos de aquí del Bergadá. Y hablábamos con, pues a veces cogemos hasta a uno de, de, de algún socio. ¿eh? Tenemos un socio que siempre sí. cada año nos habla y le gusta mucho, y también con el presidente. Pero los dos eh, decían lo mismo, que las chicas no era por entrega. Claro. ¿Qué era por esto, no? Cosas más técnicas ¿no? que nos, llevabas a, nos explicabas ahora. ¿eh? Sí, bueno, ha sido un poquito un, un cúmulo de cosas. También nos encontramos en una situación complicada donde el equipo anímicamente no estaba bien. Exacto. O sea, se habían perdido partido sobre la bocina, son cosas donde primero entramos a trabajar con el grupo técnico, con psicólogos, con ayudantes técnicos, preparadores físicos, más especializados en un área con un entrenamiento más global. Y bueno, fuimos recuperando poquito a poquito las áreas que estaban más tocadas en el club. Y afortunadamente la lectura de esto ha sido rápida, ha sido rápida, uh -huh. se dieron resultados para que las chicas también se motiven y, y no, no hay mejor... Hay mejor motivación que ganar en el fútbol, Sala. Sí, señor, exacto, en eh, todo, eh, en el fútbol también, básquet, todo, eh, si vas ganando siempre vamos a esa mentalidad positiva que estás diciendo, si vas perdiendo y estás siempre eh, con el agua en el cuello, eh, eh, allí abajo, sufriendo, sufriendo cada partido eh, y, y como decías, ¿no? que, que te meten goles en sobre la bocina y eso hunde un poquito poquito poquito y estaba entendiendo. Recuerdo más temprano Jorge Coin, técnico chileno del fútbol sala Gironella, que nos decía, "Monachispita, eh, que ha puesto el técnico para levantar el equipo." Um, eh, para nuestra para nuestra manera de ver, eh, para nuestra manera de ver. Um, ¿qué eh, qué le parece que un pueblo como Gironella tenga tenga este equipazo en como tiene, ¿no? Bueno. Es, es, es un lujo, eso es un lujo tener un, un equipo en la máxima categoría del fútbol, el Sala Español, creo que la gente en Gironella y alrededor de Gironella, y hablo, hablo también de gente Cataluña, tiene que darle la importancia que se merece este equipo, porque es algo muy importante. Hay, ha sido una lucha de muchos años poder tener este equipo en la máxima categoría y... Y un poco fue nuestro nuestra bandera de trabajo de que no este equipo con la historia que tiene no, no puede estar en una categoría diferente de lo que le corresponde y se merece mucho más. Pero claro, las autoridades, los ayuntamientos tienen que apoyar más a su club y al, al Vironieña para tenerlo más arriba de donde está. Yo creo que este es un equipo sumamente trabajable, con, con una transición de mucha experiencia. y chicas con mucha juventud y con, con muchas cualidades y calidad para estar arriba. Yo creo que este es un equipo que podría estar perfectamente peleando la liga entre los 4 primeros. Aquí va, aquí podríamos hablar mucho, eh, largo extendido porque porque claro, sí. luego si hablas vas con ellos dicen que claro, es difícil porque claro, es, como son jóvenes, estudian en Barcelona, es difícil unir al equipo entre semana. Sí. Sí, bueno, se ha ido gestionando bien, dentro de todo bien, porque la mayoría de, estamos en Barcelona, no somos de Barcelona, y Ajá. y solamente nos queda la transferencia del partido, claro. Con ¿El? más tiempos y más recursos siempre se puede optimizar todo un poquito más el trabajo, pero yo creo que es primero una cosa de, de querer, porque queriendo se puede organizar y gestionar y trabajar todo. Uh -huh. yo, yo Yo creo que se... ...este equipo está para para mucho más... ...pero como te digo anteriormente... ...necesitamos un poquito más de trabajo... ...y apoyo de, del resto de la... ...de la comuna de Cataluña. Muy bien, les vamos a poner las pilas desde aquí, ¿eh? ¿Seguirá usted el año que viene? Eh, no lo sabemos aún... ...yo tengo, como te comentaba... ...por compromisos profesionales... Uh -huh. ...sigo ligado con contrato todavía con el Mónaco... ...y... ...tengo un par de ofertas a nivel de fútbol... A mí me encantaría seguir con el tema del fútbol sala también. Y vamos vamos a ver los proyectos como como vienen, pero a mí a mí me gustaría eh, es cosa ahora de pues las condiciones, y estructurar todo todo para este club, porque, porque como te digo, uh -huh. uno de mis trabajos de lo que hago es gestionar clubes deportivos y claro, si estoy aquí en un club, creo que todo fuera las mismas maravillas y sé que se puede hacer. Madre mía, uh, bueno, solo faltaría esto, que usted nos siga y que se quede, y que también, uh, um, escuche, uh, uh, yo leí la noticia esta semana de que Claudia Pons tampoco seguiría. Sí, bueno, Claudia para nosotros es una baja muy importante, Claudia el... es una institución en el club, es, es, el, es un pilar muy importante en el club, no solo como, como futbolista, es sino que también como como persona es una una persona que ha dejado su vida del giro ella desde muy pequeña y, y es un referente para las chicas más jóvenes es un ejemplo como como capitana y como persona de esfuerzo de, de constancia y para nosotros para cuerpo técnico es una es una baja muy importante pero el fútbol tiene esto de que ...de tratar de, de abrir pasos... A, la, ...a las generaciones más pequeñas... Sí, ...hay señor. un grupo muy muy interesante... <ríe> ...muy bien... ...sí señor... Sí. ...a Jorge Covín... ...que no aprenderemos sí. nunca... ¿eh? Um, sí. ...muchas gracias por atender... a ...los micrófonos de Radio Porrech... ...bueno... Eh, ...gracias por, por su llamada... ...y por, por la invitación... Ah, y nada, esperamos ah, seguir colaborando para lo que sea, eso ya sea te, con Fútbol Sala o, o con lo que sea. Eso, eso te quería decir yo. Ojalá pudiéramos hablar el año que viene otra vez de este Gironella, pero un poquito más arriba, como nos estabas sí. ilusionando tú, eh, diciendo con tus palabras. Sí. ¿eh? Esperamos que sí, esperamos que sí. Muchas gracias. Buen bon no. día, buen día Jorge sí, Quinn. Buen día, buen día. Gracias eh. a ustedes, hasta luego. Adiós, buen día. Adiós, adiós. adiós. adiós, adiós, adiós. Ara que havíem trobat la cançoneta, Jorge Covín, Jorge Covín, Déu-n'hi-do, eh? L'entrenador del futbol sala del Gironella femení. Ara sí. Um, Josep Vilardell, m'estava tontolinant ara amb la, la cançoneta aquesta. Um, sóc que no feien petum ahir, però també vaig anar a dormir potser igual més tard que nani. Sents Ho sents, eh, Josep Sí, et sento. Ara, ara. Molt tranquil·litzant la cançó. Sí. I ell també, eh? Sí. Una positivitat. Sí, sí, sí. Ja, que sí. ja convé, ja convé. Això que li faia aquest asfalt, aquelles noies, és el que deia. Eh? És que un entrenador també gaire espitós, potser també... Escolta, nerviós. I nerviós. Està més nerviós i... Josep Vilardell, saps que tenim aquí? Bé, bueno, ja has vist, eh? Aquí engalanava la taula només sí, ens feien sí. falta les tovalles, eh? Uh... No tenim tovallons, eh? Que no hi ha un, eh? No. Bueno... T'he portat, portat una ajudanta. Sí, sí. Molt bé, doncs, escolta, Josep Bilardell, tenim el Jordi Riba, tindrem aquí ara, vindran el Joan Maria Membrado eh, i l'Albert Planes, que vindran tots tres. Si vols, doncs, eh, què et sembla si anem a parlar directament de lo que saps, Josep? Vinga, fan Josep. Bueno, doncs, de nou, molt bon dia a tots. Que es va aclarint tot, eh? Sí, ja, ja re, queden un parell o tres d'equips de, i ja el tindrem, eh? Um, comencem, com sempre, pel Premi Ni Femení del Porreig, que ja va acabar la temporada fa dues setmanes, en tercera posició, amb vuit partits guanyats i quatre partit... perduts. Recordem que el Premi Ni Femení ha jugat a dues lligues, la primera part de la temporada va quedar primer, i en la segona part el van, van ascendir de categoria en aquest equip, ja ha quedat tercer, per tant, molt bona la temporada del Premi Mini, perquè fa el Mini, mini Mixta B, eh, com comentem, també sempre hem anat comentant durant tota la temporada, és un equip amb diferències d'edat, per tant, trobem nens que haurien d'estar potser al Premi però quan no trobem Premi masculí han de pujar fins al Mini mini B, i per tant, en aquest sentit trobem alguna diferència d'edat que potser ha marcat aquestes només dues victòries durant la temporada. Uh, en canvi, el mini, mi, ma, mini mixtar, uh, com la temporada passada a fer una bona temporada, aquesta ha seguit en la mateixa línia de la passada i ha quedat quart, amb sis guanyats i sis perduts, per tant, molt bona temporada el mixta. mixtar. Seguim amb el caden masculí, que ja ho hem estat comentant aquesta temporada, que ha fet una, tempora, ha fet una temporada molt, molt bona, uh, portava com unes temporades molt irregulars en aquesta ha posat comunicat aquest seu nivell i bueno, l'han trobat al final en quarta posició, amb 7 partits guanyats i 5 partits perduts, encara li queden dos partits i podria arribar fins a la segona posició. Per tant, molt, molt, molt bona la temporada del cadet masculí, que ha deixat enrere aquella irregularitat dels anys anteriors. Perquè fa el junyor masculí, com hem anat comentant tota la temporada, i seguirem, bé, bueno, com a últim dia que hem de comentar, que eh, és un equip amb diferents edats, com passen els pobles petits, que no, clar, no tenim prou jugadors per fer, diguéssim, un infantil femení, un mini femení, hem de, doncs, en aquest sentit, el júnior femení aplega, diguéssim, molts, moltes edats diferents i fa que potser els seus resultats no siguin tan positius com, per exemple, la temporada passada. Ja, doncs en aquest cas han acabat tretzenes amb, amb dos partits guanyats i vint-i 24 de perduts, però, com sempre comentem, és per aquest motiu, no és per perquè no juguin bé o no siguin prou bones sinó perquè tenen nenes que potser són 5 anys més petits que de la categoria que hauria de ser. Molt bé. Perquè fa el júnior masculí també va acabar la temporada amb 6 posició amb 15 partits guanyats i 13 perduts, també molt bona i ascendent la temporada del júnior uh, i finalment el senyor masculí també va quedar 6è amb 17 partits guanyats i 9 partits perduts i com hem comentat ja en diverses ocasions una muntanya russa la, de, la, de, la, tempo, la temporada del senyor que va començar Um, bastant fluix va a, mitja, a mitjans de temporada va arribar un nivell molt molt bo i ha donat a baixar um, ara doncs parlem del Berga el Berga que perquè fa el júnior femení va acabar cinquè amb 16 partits guanyats i 10 perduts jugava la mateixa agoria que el, el júnior femení però en aquest cas Berga en aquest cas té més habitants per tant té més noies que puguin jugar en, aquests, en, en el júnior femení i per tant aquí trobem doncs, aquesta cinquena posició molt molt bona a la temporada del júnyor femení el junior masculí, ben comentar també la setmana passada, fa dues setmanes s'ha acabat tercer, 24, 24 partits guanyats i 4 de perduts també molt, molt bona la temporada del Berga El Tucci, que va no bé, també, bueno... Um, acabat ha acabat la temporada ja, el Tucci també? Sí, crec no, que sí eh? um, no, no, he, no he trobat ben bé els partits exactament com va ja ser sí, que a es van recol·locant encara i és difícil de mm. localitzar se eh? Però bueno, han Però estat a està... taula, mitja taula no, han acabat, no vens... Um, per tant, eh, com comentem, en aquesta del 16-25 trobem els nois que van a la universitat. Per tant, és això que comentes que hem comentat ara amb el futbol sala, que no pots entrenar cada, el que voldries perquè el, els nois estudien, o bueno, el que sigui. Uh, I finalment el senyor, ja vam hem, hem comentat en les últimes dues setmanes que va perdre la categoria l'última jornada, per tant, a baixa de primera catalana, malgrat que, bueno, com hem parlat diverses vegades, és perquè és un equip jove que encara potser no sap jugar als moments finals. Bé, doncs fins aquí acabaríem el bàsquet de casa, anem una miqueta més lluny Venga. parlem de doncs, l'ACB que també acabat... no vam acabar la setmana passada no, mai venir, no vam poder venir i no vam acabar d'explicar el que havia passat déu Unidor. do Victòria del Manresa al Camp de Madrid per tant, molt, molt, molta, molta sort per part del Manresa en aquest sentit i que salva la categoria en detriment de l'equip de l'antica de l'antica de de entrenadora del Manresa el Jaume Pons Arnau per tant, eh, menció especial a la, a, la, a la temporada de Manresa, que m'ha agradat tenir moltíssims jugadors i haver canviat moltíssimes vegades, ha acabat fent una temporada raonable. I el president, Josep Vives, que marxa deixant l'equip... Eh... Sí, sí, sí. A més, eh, és un equip que, bueno, que si és, segurament serà molt, molt difícil mantenir els jugadors que ha tingut aquest any. Però si ho aconseguis fer, és un equip superespectador. Bé, bueno, és un molt bon equip, eh? com vam comentar, la primera volta vam dir segurament la segona volta serà bastant millor que la primera perquè els jugadors ja es començaran a conèixer i ha sigut així, el balanç de victòries, derrotes de la segona volta respecte a la primera ha sigut molt millor per tant, ja amb si el Manresa pogués aguantar alguns, retenir els jugadors més importants que com comento és molt difícil perquè el pressupost del Manresa respecte a la majoria d'equips de la Lliga Andes, és molt més baix Bé, fins aquí un Manresa. Anem a la Copa, Josep. Uh, a la Lliga. Ah, a la Lliga, perdó. Uh, estem en play-offs. Ah, la setmana aquesta que hem vingut es van disputar els quarts de final. En, en el van, en quadra del Barça al Madrid, molt fàcil pels dos. Els dos amb victòries 2-0, potser els partits del Madrid van ser bastant més fàcils. En canvi, el quadre eh, perquè fa el Barça va passar com una piscionadora, com bé des dels últims partits, des de que van, el van eliminar de l'Eurolliga, l'Olimpiakos ha agafat una línia molt molt bona i si segueix així segurament serà campió de Lliga, però Madrid també segueixen en aquella en línia positiva i se'n sortint. De la seva manera, no és aquell joc tan fluid que potser vam veure al partit de la final de l'Olimpiakos, de l'Euroliga, però sí que està en un molt, molt bon nivell de forma i s'ha prefrontat tots els moments, si derrota, que estiguin molt apretat al marcador o estiguin perdent, sempre saben què fer. El result... Llavors, els dos van creuar Barça-Unicaja, Ahí es va disputar el primer partit, 91-60 a favor del Barça, un partit on va sortir tot pels jugadors del Barça, van arribar a guanyar de 39 punts, i el següent partit també serà el Palau-Barça-Unicaja, a les 12.40 en directe per Esport3. Per què fa el Real Madrid? Va guanyar de 10 punts contra el València, 81-78, també diumenge a les 12, disputarà el pròxim partit. Uh, comentar, fer una, una petita una valoració per què fa el Barça, que l'altre dia ja estàvem pensant amb alguns companys que al Barça què li passa aquests últims anys? Que cada, cada any renova els jugadors, fa com un 3 o 5 jugadors o sis importants i els canvia, no? marxen a l'Orbeck, sempre marxen bastants jugadors i els canvien i això provoca que comencin la temporada malament i acabin la temporada molt, molt bé. El que hauria d'intentar fer, ja si poden, mantenir els mateixos jugadors que tenen aquest final de temporada per la tempor temporada següent i ja comences, diguéssim, no comences de zero, una plantilla, sinó comences potser des de 50 o 60%. I això segurament afavorida molt el Barça. Molt bé. I finalment, doncs, comentar també... NBA, estem ja a les finals de, de finals, finals, finals Golden State-Cleveland um, podríem dir que actualment és molt, molt, molt favorit Golden State perquè avui s'ha sabut la baixa de Kai Irving per 3 a 4 mesos, per tant Cleveland que es, es, bueno, es troba sense pràcticament um, jugadors disponibles que haguessin començat la temporada recordem que van haver de fitxar mitja temporada per les lesions de Kevin Love les lesions de Marejau per tant l'equip ha estat super renovat. I això és un punt, en, un punt en contra, i es va notar en el primer partit, que Golden State va guanyar 100-100, malgrat que tinguessin la bola de partit Cleveland, va fallar Lebron. van haver d'anar pròrroga i les forces ja van fallar bastant, Lebron, que va fer 44 punts, 9 assistències, 8 rebots, és com una dictadura en què l'Hebron fa el que vol i els altres els segueixen, però no és que sigui una cosa dolenta perquè és Lebron és el millor jugador del món, i al contrari, això beneficia d'aquí perquè tots, com diguéssim, reuen una miqueta la seva energia molt. i els compensa. Ara, sense Kai Irving, sense Kevin Lofts, serà molt difícil, segurament la victòria se l'han donat a Golden State, però no perquè Cleveland faci una mala, mala, uns mal playoffs, sinó perquè um, les baixes... No banqueta. No tindrà banqueta i, diguéssim, um, els millors jugadors s'han acabat tocadíssims i que al contrari en tots estan bé, tots els que han començat han acabat i això és un punt a favor Molt bé Josep, moltes gràcies eh, està aquí fins l'últim programa eh? sí, bueno, a vosaltres eh. Eh, Albert, eh, bon, bon dia. dia que què de fer? Uh, molt ara bon. Mol, molta feina Jo ho tinc, tinc tot fet eh? <ríe> molta feina. Comencem pel futbol, estem molt ben acompanyats avui, bon. uh, uh, bueno, a part que tenim una taula que fa goig uh, tenim molt bona companyia i uh, jo ara començaria Senyor. pel futbol si et sembla Eh, repassem com han acabat les classificacions Venga, perquè va. això ja s'ha acabat també i eh, comencem doncs pels més petits eh? posem la música la yes, música amb l'himne del Porreig comencem eh? <ríe> doncs va, comencem pels petits pel Prebenjamí del grup 26 recordem, a la Lliga s'ha de portar Manresa amb 75 punts un total de 24 partits guanyats 3 empats, un partit perdut 154 gols a favor i només 17 gols en contra eh? M -m molt poquets gols en contra el segon ha set el Porreig el Porreig que ha estat segon amb 67 punts dos partits 28 partits, perdoneu, guanyats 4 empats i 3 de perduts també, 131 gols a favor i 36 en contra, bastant poquets gols també, eh? poquets gols el tercer classificat ha estat el Berga, per tant els dos, eh, els dos equips bergadans, Porreig i Berga han estat el, els que han estat al podi en, aquest, en aquesta categoria, amb 65 punts, 21 partits guanyats, dos partits empatats i 5 de perduts, 142 gols a favor i 39 en contra. I els altres equips bergadans ha estat el Gironella, 6 sisem, 54 punts, 17 de guanyats, tres empats, vuit de perduts, 120 gols a favor, 53 en contra, ja són uns quants més... 14 el Beganès i penúltim, amb 12 punts, 4, 4 partits guanyats, cap d'empatat, 24 perduts, 39 gols a favor només, i 169 en contra, són moltíssims, eh? Molt bé. I 15è i últim, bueno, molt bé no, no tan bé. Bueno, bé. <ríe> sí. Molt bé pels altres. <ríe> vale. 15è i últim el Sant Salvador Cers, amb només 3 punts, recordem un partit que va guanyar, i més més amb el, amb, el, amb el Porreig, eh? És curiós. Un partit guanyat, no han empatat que han perdut 27, 13 gols a favor i la desgràcia de 229 gols en contra eh? és, una, és una, moltíssims gols passem al Benjamí els tres categories de Benjamí comencem per al C eh? que està al grup 14 la Lliga està pel Sant Padó amb 84 punts 28 partits guanyats cap empatat dos de perduts 122 gols a favor i només 15 en contra el Manresa ha estat segon l'equip del Bages també 80, 80 punts 26 de guanyats, 2 d'empatats i 2 de perduts, 171 gols a favor i 28 en contra. I el Porreig també ha estat al podi aquí, en aquest cas ser tercer, amb 70 punts, 23 partits guanyats, un empatat, 6 de perduts, 150 gols a favor i 73 en contra. Hem de dir que només hi ha, doncs, en aquesta categoria el Porreig, i a més a més ha fet podi, eh? El fet del Porreig, passem al Benjamí, a la tercera divisió, grup 12, aquí el vaganès. Eh, també tenim Victòria i Podi Bergadasqui, ja ha estat Saboganès, 79 punts. Finalment ha estat eh, aquesta lliga està molt igualada, recordem que és l'última jornada, doncs no recordeu, 79 punts, doncs 25 partits guanyats, 4 empats, un de perdut, 167 gols a favor i 53 gols en contra. Segon ha estat el Gironella amb 78 punts, eh? Finalment només un punt. 25 partits guanyats, 3 empatats i Uh, aquest empat va ser criminal l'últim, eh, el tercer, tres empatats, 2 uh, de perduts, 159 gols a favor i 33 en contra. L Havia estat setembre, 45 punts, 14 de guanyats, 3 d'empatats, 13 de perduts, 82 gols a favor i 79 en contra, El l'Alberaix aquí ha estat tau-tau, <laughs> 11 er ha estat el Porreig en aquesta, en aquesta categoria, Qui no està massa lluït lluit l'equip eh, Porreig, amb 29 punts, 9 de guanyats, 2 d'empatats, 19 de perduts, 71 gols a favor i 99 en contra. l13 ha estat el Sant Salvador de Cers, aquí millor que l'altre, aquí ha estat l'A en aquest cas, 22 punts, 6 de guanyats, 4 d'empatats, 20 de perduts. 60 gols a favor i 127 en contra. I setzè i últim, el Berga, eh? en aquest cas el C, el Berga amb 7 eh, punts, perdó, 7 punts, dos partits guanyats, un empatat, 27 de perduts. Aquí ha estat 26 gols a favor i 241 gols en contra. déu Unidor déu nhi Passem a l'A, eh? El Benjamí de la primera edició grup 6, aquesta lliga sí que està competida, per això vull, doncs, enumbrar els tres primers, que ha estat primer el gimnàstic de Manresa, s'han portat a la lliga, amb 82 punts, 27 partits guanyats, un empat i dos de perduts. Quina, quina trajectòria del l'Nàstic? 156 gols a favor i només 32 en contra. El Natació Terrassa ha apretat fins a l'últim moment, eh? 81 punts, en només un punt s'ha quedat, també 27 partits guanyats, ...cap empatat i 3 de perduts... ...el que va, doncs, també, el que depoltar aquesta segona posició... ...a l'última jornada... ...146 gols a favor i 38 gols en contra... ...i tercer, l'altre equip de, del Bages, el Manresa... ...75 punts, 24 guanyats... ...3 d'empatats, 3 de perduts... ...100 gols a favor, van arribar al 100... Eh? ...i ja us... 21 en contra... No. ...i aquí tenim el Verga i el Porreig ...el Verga està en 8, eh? amb 46 punts... ...14 guanyats, 4 d'empatats... ...12 de perduts, 68 gols a favor... I -65 en contra ha estat també equiparat a la Braix. i el porreig que ha estat des hem, 38 punts, 11 ha guanyats 5 d'empats, 14 de perduts, 90 gols a favor i 96 en contra. Els dos equips Bergdan estan bastant bastant equipables amb els gols. Passem a la vista a la divisió grup 8 més tenim el porreig en aquesta categoria. La lliga està peltura alló per l'equip d'Osona, amb 75 punts, 25 de guanyats, cap empat, 5 de perduts, 143 gols a favor, 59 en contra, i el porreig està quart en aquesta categoria, amb 55 punts a 20 del líder, amb 17 partits guanyats, 4 d'empatats, 9 de perduts, 88 gols a favor i 76 en contra. I ara venim a l'Albí, al la segon d'emissió de grup 7, aquí la victòria està pel Berga, bastant bé, eh, els equips bergadans, sincerament. Tenim tres ja que han guanyat les seves lligues per tant molt bé alberga que ha guanyat amb 86 punts 28 de guanyats dos empats i cap de perdut després de 30, després de, 20, de 30 jornades no n'ha perdut cap reunidor eh? 1447 gols a favor i només 24 en contra Mo bé segon ha estat el june amb 79 punts 26 de guanyats un empat i tres de perduts també molt bé 164 a favor i 35 en contra i s'atequi el gironella 44 punts 13 partits guanyats, 5 d'empatats, 12 de perduts, 114 gols a favor i quasi quasi quasi, 117 gols en contra i per estar setè, è deu ni dos gols que ha tingut en contra el Gironella. nobel Porreig, eh, amb, amb 36 punts, 11 vols 11 partits guanyats, 3 empats, 16 de perduts, 104 gols a favor i eh 102 en contra. També deu ni dos gols en contra. El Torcel havia 17 punts, 14 4 de guanyats, 5 d'empats, 21 de perduts. 59 gols a favor i 134 gols en contra. Ja anem al futbol 11 ja, passem als infantils, segona divisió grup 25, la Lliga està estat pel Puigcerdà 75 punts, 24 partits guanyats, 3 d'empats, 3 de perduts, 109 gols a favor, 23 en contra, segona, eh, quart ha estat el porreig aquí, amb 60 punts, 18 partits guanyats, 6 empats, 6 eh, derrotes, 84 gols a favor i 39 en contra, l'havia estat 6è, eh, amb 60 punts, Dinò aportits guanyats, 3 empats, 8 derrotes, 103 gols a favor i 34 gols en contra. Al Berg està 14, eh, en que cas del Berg, bé, però amb 16 punts només, només 16 punts, amb 5 victòries un empat i 24 derrotes, és molt això, eh? Amb 140 gols a favor i 27 i perdó, amb 27 gols a favor i 140 en contra al revés. El Gironella està 15è amb 16 punts, també el bé del Gironella, molt equiparable al Berga, amb 5 victòries, un empat, 24 derrotes, 45 gols a favor i 115 en contra. I ens queda el cadet i el juvenil, el cadet, segona divisió, el grup 19, la Lliga se l'han portat al futbol base Solsona, eh, el Solsona amb 65 punts, 24 victòries, 3 empats, una derrota, 166 gols a favor i 33 en contra. Després de Berguedà tenim el millor classificat, als Gironella, 6è, 46 punts, 14 guanyats, 4 empats, 10 derrotes, 95 gols a favor i 100, eh, perdó, 100 i 63 en contra, 7è al amb 44 punts, 15 victòries, 2 empats, 11 derrotes, 68 gols a favor i 65 en contra, 8è a l'Avià amb 44 punts també, fixeu vos Gironella 46, Berga 44, i aviar 44 <ríe> molt i molt empatats només amb la braix. 28, 28, uh, 28 victòries 14 victòries 2 empats 12 va, derrotes, Albert, va, 91 gols a favor i uh, 67 en contra i el Porreix ha estat 11 è 27 punts, uh, 8 victòries, 3 empats 17 derrotes, 44 gols a favor i 69 en contra i 15 el Sant Sabadó el Sant Sabadó Sers, una victòria cap empat perdó, un punt, el Sant Sabadó Sers un punt cap Victòria, un empat i 27 derrotes de Unidò. Quina criminalitat? Ehm, amb 18 gols a favor i 130 en contra, tenia de Unidò. I el Juvenil, segon divisió grup 19, aquí ha estat el Sallent, eh, El Sallent amb 74 punts s'ha amportal la lliga, 23 victòries, eh, 5 empats i 7 derrotes i 3 derrotes, 105 gols a favor i 30, en, eh, gols a favor i 30 en contra, ara ho direm bé. Tercer ha fet podi el Porreig amb 59 punts. 18 victòries, 5 empats i 4 derrotes, amb 70, eh, amb 70 gols a favor i 45 en contra Albert Gastat, 8è, amb 46 punts 14 victòries, 4 empats i 7 derrotes amb 72 gols a favor i 54 en contra l'Avià Nouveia, amb 46 punts 14 victòries, 4 empats, 12 derrotes 108 gols a favor i 67 en contra i el Gironella 11è, amb 37 punts 10 victòries, 7 empats 13 derrotes, 68 gols a favor i un menys, 67 gols en contra, i ens queden les noies que ho han fet molt bé, uh, la primera divisió, uh, la vi infantil grup 2, era una lliga molt competida, era molt difícil, era una lliga de molt, de molt mèrit, i han acabat dotzenes, això sí, eh? últimes, amb un punt, però estaven en la lliga del Barça, de l'Espanyol, uh, una lliga molt competida, uh, doncs ha estat amb un punt, 22 derrotes, o sigui, no han guanyat cap partit, a més a més del, dels que s'han retirat, un empat només, un empat, i evidentment, clar, tot derrotes, 38 gols a favor, Déu ni gols encara els que els han fet a favor, i 132 gols en contra. I l'altre grup dels nois, és el cadet juvenil, segona divisió grup 3, aquí ha guanyat la penya Blanc i Blava la Roca, que també ha guanyat l'altra categoria, eh? que juntament amb l'Espanyol són dels equips més forts que hi ha. 59 punts, 19 victòries, dos derrotes, perdó, dos empats i una derrota, 73 gols a favor, 15 en contra, el Manresa 7 segons, 58 punts, 19 victòries, un empat, dues derrotes, 86 punts a favor, 21 en contra, i tanca el podi al porreig aquí, eh? Aquí sí, el porreig 51 punts, 22 eh, 16, eh, 16 victòries, 3 empats, 3 derrotes, 60 gols a favor i 17 en contra. I això ha sigut el que han sigut eh, doncs les lligues de la, nostra, de la nostra comarca. Em deixo el Verga, perdó. El Verga, 12 classificat finalment, amb 4 punts, aquí el Berga no ha estat fi, amb 4 punts, una victòria, un empat, 20 derrotes, 7 gols a favor i 110 en contra. Moltíssims. I els retirats, aquesta és la Lliga, doncs, que, que recordem que era la Lliga dels Retirats, que s'havien retirat doncs, quatre equips, eh, tres equips, en el principi de temporada, per falta pressupost que era l'Europa Sports, el Llano de Sabadell i el Martorelles. Tot això doncs, ha desquadrat bastant eh, aquesta Lliga. I fins aquí doncs, eh, el futbol d'aquesta temporada, eh, al setembre. Tornem i arrencar amb, amb les diferents categories i, i amb sort, esperem, pels equips de la comarca. Albert, arrenquem amb aquesta. Ja, teniu moltes ganes, eh? No, aquesta no. aquesta, tantes ganes d'entrar, eh? Aquesta, Albert, ens posem, taquem la porta, ens posem aquesta, el cinturón, ja. que els nostres condiats ja la coneixen. També. Però, però quasi, quasi, em sembla que la millor sintonia tampoc seria aquesta, Albert. Eh? Aquesta? No. Ah. Veure, la la, la ara. Ja no. sé quin és, ja. Aquesta. La que ha sortit de tram, eh? Aquesta. Aquesta és la millor. Aquesta seria, eh? Doncs venga, va. Aquesta és la millor. Deixem per, doncs, doncs, bueno, per acabar la temporada estem molt contents avui, doncs evidentment, eh, a part del que tenim a la taula, ja ho repeteixo, eh, estem molt i molt contents d'acabar doncs, la temporada amb, amb, amb dos grans persones que ens acompanyen a la meva dreta, a la meva esquerra també m'acompanya el Josep encara, també gran persona, amb una gran samarreta que porta avui, eh? Alguna cosa identifica. Doncs eh, a la meva dreta tinc eh, un pilot i un enginyer, recordem, dos dels bergadans il·lustres, eh, un que viatja pel món i l'altre que si pogués també ho faria segurament. Que només ho podem sentir per telèfon, però bueno. Eh, a la meva dreta tinc el Josep Maria Membrado. Bon dia, Josep Maria. Molt bon dia. Content, molt content de que estiguis aquí a l'estudi i compartint taula amb el, amb el Jordi. Bon dia, Jordi Ribá. Bon dia L'enginyer de l'equip Volsbagen, recordem canalitza la telemetria doncs, dels, dels Polo World Rally Car i també fa més coses eh, dintre les carpes que no, no, no es deixa veure també fa més coses Molt contents tots dos de poder estar doncs, eh, aquesta setmana última del programa aquí que estigueu aquí nosaltres Josep Maria, primer de tot enhorabona per la teva victòria al Rally Empordà Gràcies Victòria que bueno, jo diria que més que victòria va ser un passeig no? perquè vas guanyar tots els trams eh? bueno, Ens va sortir molt bé Passeig no és mai, sempre... No és mai, eh? No, sempre surts a tope. Era un ratll que potser era molt a dia pel nostre cotxe, el vam preparar al 100%, amb molta il·lusió, i bueno, ens va sortir tot molt de cara, poder marcar doncs, els sis el millors temps amb els, amb els especials, i bueno, una victòria que sempre està molt benvinguda. I els teus rivals, des de sempre, Albert Riols i, i el Carles Llinars, no? 30 segons i 44 segons, finalment, van ser els que van decantar la victòria, però, com et dic, sis victòries de sis trams, diu molt, perquè era un ratll que feia molta calor, oi? Sí, el problema també de, penso que va ser que va començar a migdia, era un ratllí curt però molt intens, van començar quarts de 3 de la tarda però acabar quarts de 9 del vespre, eh, el centre la Bisbal i els trams estaven tots allà a tocar, Era dues passades amb el mític Àngels, bueno, jo penso doncs, que el nostre cotxe és un cotxe doncs, que no té molta potència però el pas per curva és molt bo i doncs, allà em pogués esprimir al el màxim, eh, els tres trams, entre els trams mítics, la ganga, la Santa Pallaia i els Àngels i va... Uh, part doncs, del de Consell i de la Victòria, guanyar els trams doncs, vam molt, ens vam distar molt ens van passat molt i molt bé. Uh, Josep Maria, uh, ens vas dir a principi de, de temporada que, bueno, que havies de conèixer el, el Fort Fia, recordem que, doncs, que has passat a amb el Forfiesta has deixat estar del mig vici i al porxe I que vas dir que havies de conèixer, uh, que havies de conèixer el cotxe? Bueno, Va conèixer amb una vicctòria el, el Sant Julià? No ha manera de conèixer és aquesta? Sí. Fins ara recordem, diguéssim, anys enrere el Ford el compararia doncs, amb el Clio Suprem 100 amb el Maxi Megane el Mitsubishi és un cotxe més de carrer adaptat a ratllis i el Porsche era un cotxe doncs, de circuits adaptat també a ratllis era un cotxe doncs, que havia de tenir molta potència però la potència l'entregava doncs, l'entregàvem recta, havies de saber doncs, frenar un moment oportú i fer la curva a poc a poc i el meu tipus de conducció penso que doncs, és, a mi m'agrada molt atacar i amb el Porsche, doncs, sempre anava molt passat. Eh, entrava a massa de presa, no les feia tal com les havia de fer, i va molt bueno, fort, és un cotxe que, repareixo no és que tingui un potencial molt gran de motor, perquè és un motor de 260 cavalls. però, bé, bueno, pas per curva que té la frenada, eh, la frenada és el que m'ha sobtat més enemigo, perquè és espectacular. Eh, com parlàvem amb el Riba, és un cotxe de Gol Rally Car, però, doncs, per la, eh, amb un canvi de marxes de 5 marxes, un motor amb menys més petiteta, però amb tot l'altre, sense suspensió, frenos i, i la caixa diguéssim, els el, el xassis eh, és igual a la cara Ara us ha molt bé perquè més a més pogut parlar l'estoneta abans d'entrar a l'estubí ha anat molt bé perquè heu comparat dues de les vostres hem, coses Sí, hem parlat una mica molt bé. Uh, Jordi uh, com valoríem fins al punt aquesta, com estàs sent aquesta temporada respecte a la temporada passada recordem tres victòries de quatre de Volkswagen 3, 2 i i una de les animades la i un incident doncs que va fer que Cris Mix s'enportés la victòria al Racing Argentino, tot i que va dominar tant doncs, del principi al fi. Però com valorarien fins ara Jordi aquesta temporada? Home, B, en general bé. diria que pensavam patir una mica més del que del que a l'hora de la veritat hem, hem fet, no? Hi havia l'incògnita de què passaria obrin pista. I per una cosa o l'altra que ho hem anat salvant, sobretot al al OG i que s'ho ha, ha treballat bastant, per això líder. Però clar, de bon principi pensàvem que patiríem molt, no? si et tenir un o dos pilots davant liderant el campionat i que hagin d'obrir pista cada ralí de terra, això es pot fer bastant, bastant freixuc. No? Però bé, bueno, de moment, falta veure què passa a Cerdanya, potser ser al ralí on hi ha més, uh, més sorra, més terreny que ens, que ens pot complicat obrir sí. pista. Sí, sí, però uh, a Mèxic d'entrada podria haver semblat molt més difícil, no? però la temperatura va fer que amb Roda de Toba, per exemple, doncs es pogués anar sobrevivint i, i anar marxant. És el que deia, és que ens ha sorprès bastant, perquè, clar, el fet de que quan estem dient que l'estudi un pilot obre pista, eh, per mm -hmm. molt, però és que, clar, veiem obrir pista al Sebastià Nogí, que continua davant menys segons, però continua, continua davant, cosa que ens ha sorprès molt. Dic, el cotxe està molt ben posat, i, a part, que pilota molt bé, però no es perd tant, potser, tampoc, com, sobretot, el que dius tu, el ratll de Mèxic, que sí que va ser en aquest ratll, de, bueno, el ratll de Portugal, sí que es va veure més penalitzat, potser, no?, el fet de sortir davant, o... El... Sí, és quan la superfície és més tova és on, és on perds més no? quan ells eh, arriben i no troben cap línia marcada, cap línia neta llavors l'han d'improvisar i a part d'haver-la d'improvisar quan intenten traccionar doncs està tot molt més, molt més suelto i no hi ha, no hi ha manera de trobar els, els, els cotxes de la curva però bé, bueno, de moment el Jordi va estar, recentment, va estar doncs, entrevistat per un periodista de, de, de Ràdio Marca, eh, del de, de, de diari, més del del Marca, i posava doncs, que tots els pilots són molt ràpids, eh, eh, però que us és el més fi, que és el que matxaca menys el cotxe. Què vols dir en aquest sentit? Tots els ullants que ara mateix ens escoltin que diguin, si sí, hi ha un enginyer aquí, que suposo que evidentment ja et coneix molta gent, igual que Josep Marieta, però què vol dir això, que matxaca a el del cotxe? És pues, clar, una persona que va a veure un, un, un tram dirà que pues, matxaca, però pues, si passen tots igual, no? <ríe> Com ho fa? Home, ell és el que potser... Els, els altres intenten anar a velocitat pura, és dir, si una zona és ràpida la intenten fer a fondo, i ell, diguem que a la zona, a la zona ràpida es va mica més al tanto, però les zones més tècniques i més lentes és on intenten entrar molt més finament a la curva girar molt més suavment en lloc de potser el, el, el Latval és conegut per la manera com fa les curves completament de canto tot i que ho hem intentat reduir i reduir però <ríe> era, manera, eh? arriba un punt en què són nòrdics i ja no, ja no, jo no pot ferir més no? però ell és el que conduís doncs, potser més inclús pel centre de la carretera és el que talla menys el fet que talli menys vol dir que bueno, ells intenten aprofitar la carretera al màxim però hi han cops que veus que potser el Latval i el Miquel se'n però llavors a la sortida de la curva van fora de la línia, no? pel fet d'haver tallat a l'entrada. En canvi, ell és el que intenta doncs, jugar més en el cantó segur. No? I això fa doncs, que, per exemple, quan mires les rodes dels, en els ral·lis de terra, sobretot quan tornen, ell és el que sempre li queda una mica més de roda que impresionant, o sigui que encara podia atacar aquella miqueta més sí. Bé, quan li passa això llavors ell s'emprenya una mica veure, veus, encara hem anat una mica massa conservadors <ríe> hem de recordar Però... que a més a més eh, eh, eh, doncs, bueno, la gent que ho seguim evidentment ho sabem, que els pilots no, no, no tenen constància dels splits aquest any sí, sí, sí. o sigui que això només ho és... sabeu vosaltres les assistències ah, ja. Que això sí, sí, sí. encara fa més que dius, eh, sí. clar, el, el pilot no sap si pot anar més al fons, no, no. sap si treu molt d'avantatge. Sí. I ell, a ell diria que també li, era una, una de les coses que semblava que el, el perjudicava, no? Estava molt acostumat a, a córrer i llavors a jugar. A controlar. A, a controlar. I ell diria que s'ha trobat còmode amb el, amb el simple fet de córrer, d'haver de córrer i córrer. I bé, bueno, ha acabat sortint bé de moment. I, eh, jura, què passa amb aquests francesos? Perquè és que n'hi per exemple, l'altre també és molt fi, eh, el, el, el web, mm. també és, ha estat un pilot molt fi, també era conegut, doncs, per la finura que tenia de, de, de traçar diferent que els altres. Què passa, aquests francesos, que van a unes classes diferents que els nòrdics? Home, sí, diria que veus que els, els nòrdics tard o d'hora han pujat o un Volvo o un Escort Tracció darrere i, clar, l'única manera de fer gira d'allò és anar de canto, camí sí, sí. els als mes del sud d'europa són més de copes Peugeot i coses així. Sí, sobretot en asfalt, asfalt Però és clar, però és que abans un pilot francès, recordaràs anys enrere, era molt bon en asfalt, eh? Recordem, molt bon en asfalt, i el iol, eh, benieué mons pilots molt bons, el de la eh? que ha conegut amb asfalt, però és que ara ja o o dominen tot. O sigui, ara ja és que ho dominen asfalt, terra realment eh, són tan bons que de, de l'asfalt poden arribar, arribar en aquestes, eh, a la terra amb aquesta superioritat tan clara? Sí, jo diria potser l'evolució dels cotxes i les rodes ha fet que ha la manera fet... de conduir d'asfalt sigui la que finalment acaba, acaba triomfant tant sobre terra, sobre neu i totes les superfícies. I un dubte que tenia Jordi, eh, jo eh, bueno, l'any passat veia molt clar eh, quan anàvem parlant recordes que veia el Gerard i la Bala capaç de plantar cara al Sebastià Nogé i aquest any sigui pel motiu que sigui, no trobo... Què li està passant al Xanimat i la Bala? Tu que estàs allà dins, què li està Deia... passant? Perquè no trobem... Hauria d'estar més endavant, crec. I a la classificació mundial crec que és quart o cinquè ara mateix, no recordo, però està en molts punts de Sebastià Nogí. Sí, sí, sí. Jo crec que, bueno, ha tingut una mica de mala sort, però el, el fet determinant és que diria que després d'haver de corregut tants anys en Ford, venia Volkswagen, quan tenia el Volkswagen una mica per mà, el que ha passat és que hi va haver la possibilitat d'homologar un Cotxonòvio i el Cotxonòvio és completament diferent per fora no em sembla, però per dintre és completament diferent. I no s'ha acostumat. I, i no s'ha acostumat a la manera d'entrada a les curves i això pot atacar, podria atacar més, com fa l'Oge i el, el Mikkelsen, que s'hi han adaptat mínimament ràpid, però ell, ell, ell és molt sensible a qualsevol cosa que envies del cotxe a la nota i bé, pot ser que li agradi o pot ser que no. En canvi, els altres, doncs, bueno corren més o corren menys. O sigui que és un pilot jordi que, diguéssim, li costa molt trobar el feeling del cotxe. Uh, Amb i... poques coses que li camis ja nota que li has sí, canviat sí, algú. Sí, sí, sí. I clar, això pot ser bo o pot ser dolent, i en el seu cas ha acabat sent dolent. No? Diria que bueno, ja va entrant una mica a la onda de com es porta el cotxe i de com pot aprofitar ell per la seva manera de conduir, però clar, han, han passat bastant rally sense que, sense que puntués. Per tant, d'acord campionat ja està bastant bastant malament. Sí, ho té complicat, perquè ja ha de remuntar molt. Bueno, aquesta victòria, suposo que va aconseguir a Portugal, doncs eh, potser l'animerà bastant. Sí, sí. No hi I... una mica de problemes, no?, entre ells dos. És, eh, a qui bastant. volia arribar, sí, a Josep Maria? Sí, sí, sí. ja sabia <ríe> ja que ja un... ja m'ho trobaria. Ara he pensat, deixa que ho digui qui volia arribar més endavant. <ríe> no, home, jo crec que bueno, tothom, a la, a la gent que competeix, suposo que com al Josep Maria tothom li agrada guanyar, de, de cara a mantenir la motivació, doncs, Bueno, són gent de que eh, clar, has de tenir l'autoestima molt alta saps que te la jugues quan estàs dins del cotxe, clar, pren, pren riscos i a el que no li agrada, per exemple és que té la sensació que la FIAL està diguem, perseguint d'alguna manera, no? treure splits fer lo sortir al, al final tota aquesta normativa de fer obrir pista, dius, qui serà el que pista dius, És molt probable que sigui ell, no? Llavors té la sensació que se'l persegueix. Una mica. Com passava amb el Sebastián Loem, una mica, que deien que ara ara no pot anar amb barba, ara no pot anar amb melena, sí. eh, no saben bé la manera de, de fer-lo... Que diguis, noi, eh, no vagis tan ràpid. Sí, sí, no, sí. Bàsicament, sí, sí. i deixa sí. que els altres arribin, no? Sí, perquè sí. molt el també va un temps doncs, que el trobàvem, doncs, borbut. Sí. sí. Eh, ja, escolta, eh, ningú sí, ha dit sí, el no. que fan els senyors de la FIA, perquè n'hi ha cadascun que sí. no entrarem en detalls, però sí, sí, sí, sí, també han fet les seves coses. Sí. Doncs... i, i en, els, en, el, en, els rallies, en el en el dia rere dia doncs, clar, ell té la sensació de que ha de lluitar contra els altres pilots i contra els elements. No? llavors en un ral·li doncs, com a Portugal, que ell ho fa i ho fa bé, ho fa molt bé, però clar l'últim dia li va faltar doncs, una mica doncs, per poder-se posar endavant no? perquè l'últim dia era de conservar rodes i intentar fer bons temps, per anar reduint distància i a la Power stage intentar fer el, el, el millor temps i li va sortir. però clar en el tram llarg no va retallar tot el que. I es va, bueno, no s'ho va prendre bé perquè, clar, per ell havia fet un gran ral·li, però no l'havia guanyat. Exacte. I clar. Ah, ja. Jo si apostés per eh, en, en dia, Va fes una aposta en un tram, el, el, el, el Pau Steix, per sempre la guanya. Sí. O sempre o gairebé sempre la guanya, eh, que arriba diferent que els altres, és el que dius, conserva més pneumàtic i allà sí, ataca sí, sí, sí, a fons. Sí, sí, sí. Home, la... Ell no ho explica massa, però realment a les dades del cotxe tu veus com hi ha curbes que la, la mitja curba les passa sense donar gas i sense frenar. Clar, llors, aquelles rodes, quan arriben al moment de començar la power stage, estan molt més fresques que els altres. Tornem a l'inici de temporada, Jordi, una pregunta que tinc moltes ganes de fer-te, eh, que vas dir, bueno, no, ja ho veurem, però bueno, eh, què va... Eh, va sorprendre el Sebastián Loeb a Montecarlo, eh, que sí? Sí, home, a veure... Eh, sí. sí, Sembla sí. mentida que després de tant temps eh, deixant els rallis sí. que els altres estiguin doncs, allà, el, lo, lo ràpidament que va agafar el feeling del cotxe... Sí. Jo... Di, Podríem dir que aquell fallo que va cometre va ser degut falta d'inactivitat no crec jo, jo casa diria que no perquè ell eh, en el primer tram no sé si va ser el primer el, el, el, el segon tram del ràli diuen que quan va acabar li va, li, li va dir a el, l'Elena eh, hem anat parats per realment patinava molt i la sensació que tenia suposo que venia de circuits posar-se un cotxe de ràlis i entrar en un tram on patina per tot arreu va dir hem anat parats però clar ens havia tret, no sé si van ser mig minut que... entrava sí, sí, ja, sí. sí. sí, sí. però... ens va sorprendre molt de mare de Déu senyor jo penso, eh? No ho sé. Ah, ja sabem les inclemències del ratlli de, de, de Montecarro. L'OEP és molt l'OEP, encara, eh, per això. Sí, eh? sí, sí, eh? sí. I amb asfalt i punts així, el boix sí. és boníssim, sí. però l'OEP és molt bo, eh? Sí, sí. ho comentava molt Jordi l'any passat, quan van coincidint al ratlli d'Argentina, Josep Maria, que, eh, bueno, doncs que... Semblava que el posés nerviós, eh? perquè sí. el Loïc deia, no, no, jo no vaig competir amb ningú, no de guanyar amb ningú, però però, clar, però estava davant i l'altre nerviós i, i amb una curva, encara ens recordem, sí, sí, una sí, curva sí. d'encibir una fanguera molt important, un va sortir i l'altre sí. va estar a punt, però no va acabar de sortir del tot, sí, sí, oi sí, que sí? sí? Un el va treure més ràpid que l'altre, ah, tots, tots van acabar penjats del, del mateix marc. I sembla de... que vagin eh, els francesos, perquè... Clar, perquè um, si competís el Sebastián Llep, aquests s'hi trobarem segurament que aniria molt més bé i segurament un duel molt maco. Sí, però sembla que en tres no puguin competir. Mm. Eh, deixa pas a l'altre que... Hauríem de competir tots dos amb banc, eh? Penso, perquè Uf. està un pas... Cada setmana tindríem notícies. Cada setmana tindríem notícies. La, la, la competició ser Macs seria amb el mateix cotxe. Perquè, sí. clar, llavors ja entraríem a qui porta més temps i qui coneix més bé el sí. cotxe. I... Sí, sí, sí. sí, sí seria molt, molt difícil fer-ho bastant en... um... igualat. Jordi, què va passar a l'Argentina? Bueno, quina va ser la peça que va fallar en aquest rally d'Argentina? Van, van fallar vàries, va ser un cúmul de, de, de desgràcies, no? que, diguem que ningú s'ho esperava. De que D'entrada, ja els pilots després del reconeixement van dir que estava trencat. No? Resulta que els trams, després de... Hi havia trams que havia passat al Dàcar, no havien arreglat res, havia hagut pluges torrencials, no havien arreglat res i llavors venia el, el, el, el rally. I, bueno... Eh... Va, vam tenir problemes amb la direcció assistida tant amb el cotxe l'any passat com amb aquest coses que no havien fallat mai però ells mateixos deien que trobaven que estava molt trencat la manera com la direcció vibrava quan passant pels, pels, pels trams. No, és que és això un dels ratllis sí. pudim, tan trencador com aquells ratllis safari antigament o com a Grècia sí, sí, però sí, molt trencador sí, sí, sí, per ser Argentina. Doncs, eh, sí, sí. això farà la capacitat suposem, a l'organització no? Sí, bueno, eh, és un ral·li que és molt popular allà i que hi ha molt, molt nivell d'espònsors i bueno, funciona bastant bé, però clar, eh, veus com a Portugal, per exemple, s'han estat mig any arreglant camins i deixant-ho tot a punt pel ral·li i allà no, allà no, no han fer res, no potser hauran de fer alguna cosa. I, i a part d'on teníem problemes amb els injectors, no? que hi havia coses que havien evolucionat del 2014 cap al 2015, i que els havien provat en condicions molt dures i, i no havia passat res, i, i allà doncs van, van fallar. No? És, el, és el risc que prens quan canvies alguna per intentar-ho millorar. potser que mi, millori, però que algun dia et doni problemes que no, no t'esperes. Eh, Josep Maria, eh, bueno, vas aconseguir la victòria, recordem, el, el Sant Julià, en aquest cas. Masfalt també a l'Igualada i ara a l'Empordà. Eh, aquest, aquest cotxe el tens ja molt per mar, Masfalt. Has necessitat en cap moment anar al 100% o no ha estat necessari en cap dels dos ratllis? Bé, bueno podries haver donat més. Podria anar més. Com a pilot, no ho sé. El cotxe segur. <ríe> eh? el, cotxe, el cotxe té unes prestacions, com he abans. Ostres, em va sorprendre molt amb terra, també. No és la meva superfície ah, més arribar. difícil. Amb Asfalt, per exemple, doncs, aquesta temporada hi havia curbes doncs, que la primera passada vaig passar en tercera, la segona passada vaig passar en quarta, i el cotxe encara com que ho puguis haver passat en quinta i tot. O sigui, aquell pla de seguretat o sigui, encara extra. Sí, eh, demostra doncs, eh, que quan vas més ràpid, el cotxe va més bé. Això està claríssim, eh? Vull dir, el moment que dubtes una mica el cotxe el trobes fràgil, el trobes diferent en canvi quan vas atacant és quan el cotxe el trobes doncs... Eh... Així, sí. que és, que és un, es nota que és un World Rally. Es, es nota que és un cotxe de carreres. Eh? Es nota que és un cotxe que està preparat doncs, per, per carreres. Els altres cotxes que portàvem fins ara doncs, eren cotxes de, de carrer més transformats a ratllis i aquest, no, ostres, eh, té un potencial que no sé fins a quin punt arriba perquè eh, ja, com a pilot em costa encara carrera a carrera adaptar-me amb ell perquè tens uns límits molt alts. Eh? És un cotxe espectacular. No okay. crec, segona posició mallorosa. Potser eh, amb terra ara tindràs més, eh, que és un terreny que no t'ha acabat mai tan d'agradar, eh, tindràs més eh, més ganes de córrer amb terra? Abans potser deies, oh, fa més pal que tram. Donaràs sí. més a la terra, diguem? M cada cop m'agrada més perquè és un, un tipus de superfície que disfrutes molt, però el problema que tingues és per, per, per parlar amb el Jordi. Eh, malauradament, o per la sort, doncs, surto un número 1, l'asfalt és el millor número, amb la terra és el pitjor número, i obrir pistes és molt complicat. Eh, per exemple, doncs, hi havia tres trams, doncs, les 3, 3, 3 primeres passades, doncs, amb el número 1 era molt complicat, no s'ha vist la traçada, no s'ha per un vist de passar, les fernades, els trams els baixàvem la segona passada 30 i 35 segons, que penso que és moltíssim però bueno, és el que hi ha, ens hem d'adaptar amb això, ara la pròxima cursa que tindrem en terra que serà Campeonat d'Espanya que serà molt diferent, sortirem amb el 10 o el 12 aquí has, i aquí ja ho trobaràs tot net I ja ho trobarem <ríe> eh, net, però els... ara la Pols, la, la, la pols, ara, la pols. Eh, molt trencat, molt... però bueno, és el que hi ha eh? no sortir i disfrutar, passant ho bé i bueno, eh, aquestes campionat d'Espanya anirem a intentar buscar els punts que ens que puguem aconseguir Eh, sense mirar de buscar riscos, perquè seria un problema, doncs, tenir un risc amb, aquest, amb aquesta prova. I, van bueno, anar sumant, anar fent-hi, doncs, com a plat final puguem sortir, doncs, a costa d'aurada, disfrutar-ne i, i passar-ho bé. I una prova com aquesta, és el Maria, el Cervera, com te la planteges? Atacar o esperar que vagin caient, diguéssim? Perquè hi ha molts pilots que el que fan és el primer dia, bueno, van conservant i a mesura d'aquí sempre n'hi ha una, una, no una minoria vegades, una, una, una, una molt, molt gran sí. majoria que acaben caient, sigui per el motor, sigui sí. per l'obrir mecànica, sí per sortir de pista, sobretot. Com te'l planteges, tu, un ratll així? Bueno, jo sempre dic que intento, doncs, anar a buscar un resultat i acabar-lo, però un cop et poses el casc i et fiques dintre el cotxe, ostres, em canvi el xip. Doncs eh, intento, doncs, concentrar-me, eh, concentrar-me i sortir doncs, a l'atac des del primer tram i a veure què és el que passa. A vegades no estàs allà, eh?, tot i atacant. Però, bueno, jo... Els ratlles que, doncs, que, que has tingut bé, que et jugues al campionat, que estàs al final, que has d'anar a conservar allò, doncs és quan les faig més errors. Suposo que és la concentració que no tens, estàs al 100%, que saps que has de fer allò, que has d'acabar d'allò, no és el mateix que, que un ratlle normal i corrent que surt des del primer de tram, doncs atacant fins al final, seguint atacant. Per exemple, que ja està l'altre dia, doncs l'últim tram els Àngels, que quedava a fer aquell tram i tenim la victòria que estàvem davant de vint i pico, doncs jo vaig sortir concentrat al màxim i doncs vam baixar encara el temps de la nostra primera passada. Suposo que és la concentració que portes, doncs que ataques des del principi fins al final amb un marge, sempre tenim un marge, no surts mai al 100%, perquè doncs el 100% suposo que doncs, tens aquell risc de, de, de cometre un error, però bueno, la concentració des del principi fins al final intentem doncs eh, mirar d'estar de, de centrats i tacar des de des del principi. Però pues sempre veiem, això, eh? Com estàs amb les motos, dius, eh, tu, van a fondre, ara cauran tot, no cau cap. Allò que falta una volta i estan... Ja, que es toque, que es però no acaben caient. Eh? Bueno, és quan vull... hi ha més concentració, és quan... Sí, sí, sí, sí. És tan difícil que el pugui arribar a tenir un, un, un, un, bueno, un error. Però el, el tenc, hi ha la possibilitat, evidentment. Eh, la possibilitat evident. que sí, sí, jo amb sí, sí. foc eh, es sí, sí, pot cremar. Sí, sí, eh, sí, però, bueno, intentar de concentrar al màxim és el més important que hi ha. Suposo que, doncs, enfrontes eh, el curs des del principi fins al final... Jo ho he comprovat, eh? El, quan ho tens allò una mica bé segur, diguéssim, és quan he comès el fallo. Eh? Doncs, ostres, eh, no, suposo que no tens la concentració al màxim, que tu una mica massa colla, val que ho tens, és quan tens el, el percance, per això jo intento, doncs, des del principi final, doncs, centrar-me en el que estic fent i atacar i amb, amb una mica de moderació sense passar-nos -se ni, ni sortir dels nostres límits i... Va, i, i Sempre passar. hi ha aquell punt, eh? Una mica més, però bueno. Sí, Sí, sí, sí. Uh, Jordi, ja sabem la teva tasca dintre de cada, cada ratll i a uh, Hanover, què, quina és la teva tasca que desenvolupes per l'equip? Bueno, és molt molt igual no? es tracta de veure què ha funcionat què no ha funcionat Uh, si el que ha funcionat pot funcionar millor i el que no ha funcionat doncs posar-hi posar remei no intentar fer doncs, que el cotxe vagi més ràpid o sigui més més, més fiable i en cas d'Argentini hi havia una mica de, sí, va de haver, més, més intensitat allà dins hi va no? haver rebompori perquè bueno, el, la manera de pensar de Volkswagen és de que si els pilots es surten no és cap problema és, forma part de l'esport s'ha de córrer, s'ha de fer riscos però que el cotxe es pari el tram és un problema molt greu i llavors bueno, es va, va arribar fins a dalt de tot això. I, bueno, i va tornar és que i... jo recordo com van començar fa 3 doncs, anys crec la, sí. la caminada pel Mundial uh, Luis Moy i Carlos Sain deien no, no, el nostre objectiu és guanyar algun punt jo veig, això vol dir que ha el Mundial <laughs> això vol dir que el seu objectiu és guanyar el Mundial Um, aquest any s'estrena, crec, el ratll de Polònia, pot ser? No, ja era l'any passat. Ja hi era l'any passat. passat sí, sí. Com era? Aquest ratll, un ratll d'asfalt, terra? terra? És terra, és terra. És, és terra i és bastant... Bé, bueno, a la zona de, de Polònia encara és bastant... És com Finlàndia sense salts. I a la zona de, de Lituània que vam anar l'any passat era molt, molt tou i aquest any l'han eliminat. Per tant, té pinta que serà tot com Finlàndia sense salts. Perquè hem de dir que amb terra hi ha cada ratll de terra té el seu, sobretot la peculiaritat d'Australis que té aquelles boletes sí, dir, sí. gent, que són les boletes que patina com gel sí, sí, sí. Ja no hi ha miqueta, a, a, a la zona aquesta ja no n'hi ha tant com a la zona de Perth on es feia abans però continua doncs, bueno, és, és una terra com si usin de riu que deu anar baixant dels marges i clar els que s'ho troben d'entrada doncs és com una xafanous allò no, no hi ha grip ni ha res llavors fins que no s'ha fet com un carril M No, hi ha, no hi ha grip. però el, el, el problema és que en els ral·is quan passen els de darrere, entre que són dues rodes motrius i, i tracen com poden i n'hi ha molts que tracen com poden, encara que siguin quatre rodes motrius, pues clar jo torn a quedar brut l'altra vegada. Uh, bueno, fins aquí pot ser l'entrevista més sèrie. <laughs> els anes d deè si ho sembla. Uh, jo on tinc una de molt pel Jordi, Hasta pol Maria. Perquè, va, tots dos ho podem pensar escol, què penseu dels accidents del Robert Kubi que, perquè ara hi ha porres ja, hi ha ja amb quin tram se sortirà, aviam que... Aquest ho no, dona tot o és que no en sap més, Josep Maria? Bueno, a mi, a mi particularment em sap greu que la gent també... Home, és que Sabe, arriba però, un punt sí, que és clar, que hi ha una mufa. Sí, però bueno, ostres, jo l'he vist fent testos aquí, d'allò, el tio va molt al límit. No, no, corre molt, eh? S'ha de tenir molt clar que ho fa tot amb una mà. Sí, sí. Tot amb una mà, perquè jo l'he vist que la, mà, la sí, neta sí. la té pràcticament morta, ens oh, doncs imaginem no? de portar un cotxe d'aquestes prestacions al límit com el porta sempre ell. El moment que té el fallo no té temps de reacció i se surt. Mm. Eh? Però ell està allà. Molta gent no estarien allà. Té un espònsor, un espònsor segueix apujant i doncs, ara que és l'última carrera sí que podem ser que Portugal s'ho va una mica més en tranquil·litat i va, sí. pot ser que no li va, va cometer tant de errors. No ho sé. Fins a quin punt se li ha enviat alguna cosa? No, no, jo diria que no. Jo, també diria uh, que no. jo crec que s'ha de partir de la base que ell ho fa perquè vol. Sí, dir, sí, sí. No té l'esponsor li... que sí, sí, veus l'apoye? Sí, sí. no, no, no, no li fa falta fer això per viure ni prendre els riscos. Ell, ell, ell ho fa perquè li agrada, perquè li paguen, suposo que també li sí. ajuda. I doncs, bueno, jo crec que dóna espectacle i té, té accidents perquè va molt, molt al límit. Molt. Jo l'admiro, eh? I, sí, sí, i és sí, sí. un pilot que m'encanta. El que està fent, vull dir, de qualsevol d'altres cases hagués quedat a casa. Té molt mèrit, sí, sí. Pilotes, ha deixat estar casa, el Formul 1. Ha deixat estar el tio sí, sí. El fórum, no puc córrer a 1. Intentarà ratlles, puc córrer a sí, ratlles, sí. doncs aquí estic. I a part que li encanta molt. Sí. Va, d'altres, no potser, no. 4 o 5 o com ha tingut ell, que s'ha emplegat sí, i s'ha entrat sí, sí, doncs ell no, ell duro allà el tio... Sí, sí, això és com pel... l'hasta portar dins, correcte. Pel, pel Montecarlo, per exemple, jo crec que va, va quedar una mica una mica tapat va, va, va, crec que va tenir tres accidents en no, el rally. però si mires els temps parcials feia molt bons temps, feia peu eh? feia peu sí, sí, sí, sí, bèvre sí. sí. entre nosaltres altres portant Michelin i ells anaven amb les Pirelli però doncs, clau un punt que bueno potser hem de dir algun als senyors de Michelin que es posin les Pirelli sí, sí, perquè van con i això sí, sí, sí, estava sí, portant sí, davant de la Michelin anava molt molt ràpid passes que clau tant tant saltava algun marge però bueno mentre estàn corria molt sí sí Correcte. Josep, vols fer una pregunta, eh? Bueno, um, això que ara parlo del Kubitsch, quina diferència... Bueno, la diferència és tan gran en Rally que en Fórmula 1. Bueno, o sigui, quan Kemi Räikkönen va baixar a Rally, va com passar d'alt al Kemi a Ultim, el Kubitsch també estava molt, molt, l'última temporada davant, i quan va passar Rally també va baixar molt, molt avall de la Clàxia. Quina és la gran diferència? Potser que sempre hi ha com canvi de terreny, hi ha diferents terrenys o la manera de portar el cotxe, bueno, suposo que també hi ha diferència Home, jo com a pilot un circuit és molt monòton sí que no és per desmareixer cap pilot de, de Fórmula 1 i de circuits clar, amb un ratll has d'improvisar moltes vegades tu fas, passes per una carretera fas dues o tres passades, fas unes notes o apuntes, l'hora de la carrera pot haver canviat no pot tenir color amb el que havias fet canvi un circuit pots donar 300 voltes o al circuit, ho fas pràcticament tot de memòria. Eh, si tens les condicions que et canvien, doncs pots canviar els pneumàtics, ho tens tot allà, és tot diferent. Tens les teves referències. Sí. Com, com dius, tots els que han passat de circuits en aterratges, els ha sigut una mica més diferent diferent i difícil. Per, jo penso per aquestes condicions, perquè en un circuit ho tens tot allà en un box, que pots adaptar-ho tot a la teva manera, que mirar arreglatges, fer-ho tot molt més fàcil canvi un ratll i doncs tens un trama a porreig, tens una de tram a gernella, una de tram i una de Completament diferent. Marxes amb unes rodes i pots trobar les condicions diferents a qualsevol moment. O pot haver canviat, aquí plou, allà et fa vent, allà et fa sol... Sí, perquè el fórmulo quan plou sí. i el s'ha Sí. Ja dic que no és per desmereixer ningú, que eh? cadascú té les seves qualitats amb el seu terreny, amb la seva... No, però ja, a vegades és que diem, jo mateix tinc, doncs, a vegades, eh, converses amb els amics, no, la fórmula, la fórmula, no, de comparació, home, dius, clar, ja, eh, evidentment que no desmereix res, però és sí. que diem... Eh, això és el que diuen els pilots. Ja, ja no el que dius tu, el que et diuen els pilots. El que va dir que per portar un Fórmula 1 s'ha tenir un parell de pebrots. Sí, eh? Per portar un Gorregà s'ha tenir dos parells de pebrots. És dir, és completament diferent. I, des, eh... i, I després una de les altres coses que suposo que a mi m'agrada la Fórmula 1 perquè doncs el diumenge és un dia que estàs al sofà i pots doncs, mirar... -te. Sí, de sofà, com el, sí. com el Tour de França. Però... Ostres, les marques ha canviat tant, Jordi, sí, que sí, sí, sí. Sí, no, hi ha... no, no hi ha color. No hi ha color no hi... i no, no disfrutes, perquè altres no. en una fórmula que anessin tots amb la mateixa màquina i a i allò, allò s'ha dit diferent, però que només veus Mercedes i Mercedes i Ferrerí sí, s'hi acosta una mica, però bueno, no, no, no, no es disfruta. No, no és, en no canvi, és, un ratll no és divertit. Ara estem de la sort que el Plus ens apuï una mica, veiem més ostres, o menys sí. no sé que una mica. Ostres, sí, aquí a fer un que pas entrat, endavant, eh? Ens sí, havien abandonat fins ara que no... Però bueno, tot el que va malament al Fórmula 1 va bé als ratllis, això és bona notícia, també. Sí. també. Però bueno, el que de per exemple, sí, clar, el Fórmula 1, en aquest cas, sembla que el que ens té aquella peça que l'encerta, doncs està davant. Sí, I sí, està davant sí, ja sí. tota la temporada. Sí, sí, sí. Ai, això clar, és una mica avorriment, cosa que no passa doncs, amb les motos. Una, una altra anècdota important no, és, va ser, per exemple, doncs, l'excursió que va fer l'Octànec en el llac, en el ratlli de Mèc Mèxic. Mèxic eh, Com ho vau viure, això? Perquè és bastant esgarrifant, no? més A més, mm. la mania que va sortir del cotxe que li va anar... Sí. Va anar justet, eh? Sí, sí. Què penses com a pilot tu, Josep Maria, quan et passa una d'aquestes? Bueno, el moment d'aquell te la vas mirar, aquell accident de d'això, però un, un cop et poses el casco i estàs al carrer no t'hi mires, home. Però penses el que faries en aquell moment si passés això? O no tens temps? No, no, no, no reacciones? No reacciones. No reacciones. Eh, vaig mirar molt el que feia ell i el seu copilot, eh, vaig veure que el copilot només tenia... Massacar les notes. Exactament. <ríe> portar les notes a les, a les mans, no perdre-les. Imagina't, doncs, el, el, el pensament que va tenir en aquells segons, ell... Sé sí que passa a que estàs molt complicat i que és molt difícil, però bueno, fas la te feina, intentes fer el màxim que vulguis no penses en, el, en els obstacles que hi ha ni els perills que hi ha, perquè si penséssim això suposo que ja s'havia complicadíssim, eh? sí, sí, molt no, ja, ja no et pilotaries, amb, no. per exemple, fer la trona de baixada eh? exacte, de Jordi, que dius uf, no ho faran mai de baixada, mare de Déu imatges d'aquesta gent del Mundial i hi ha, verdament, impostos que són espectaculars sí, sí. de com van, eh? que van no. No, no sé si van al que... límit o van al 99% sí. però, estes, ja, però eh, quan, uf, quan uf, hi parles uf, sí que tens, tens aquesta sensació de que pensen, però pensen a mantenir-se dins la carretera, no, no pensen no què penses, passaria, no? sí, no, no, això no... hi ha una cosa que vaig parlar vosaltres dos, el Albert i el Jordi Uh, ara aquest any s'ha reduït diguésim els splits no es tenen, l'OG està castigat doncs a sortir davant, jo no veig que sigui tan, tan, tan mala cosa Ostres, ara m'he arribat a un punt que els diferencials eren actius uh, era tot, tot molt fàcil no fàcil, eh? No, conduir no, és molt no, difícil però era, per un pilot era més però, fàcil però, bueno, de... qui va davant, doncs home ha sortit davant uh, putejat entre cometes, això els splits, estaves totalment tan informat que doncs sabies ara no, apreto més... Ara sí, preto ja no, perquè, no tenia perquè, tant de splits, El primer eh? dia, doncs, tenint els splits sabia, doncs, lògic, tinc que fluixar perquè davant tocarà sortir davant, doncs, ostres... Jugaven. Eh, sí, eh, eh, per ells tenien una, una cosa que tenia una facilitat doncs, eh, telemàticament, però de Carl a l'espectador, ostres... Eh, hem de sortir tots amb les mateixes condicions sí, sí, sí, sí. Eh? home, com a, com a esport com a regles de l'esport sí. jo crec que potser estan més bé ara, no? però és que clar, els pilots aquests que havien pujat ho tenien, entre cometes, més fàcil com deies tu, sí. el fet que el ho hagin tret ara, clar, s'hi han d'adaptar i bueno, els costa més o menys sí, sí, i sí, els sí. Hi pot agradar està, més o menys, però com a esport està, està claríssim, està està claríssim sí. eh? però, home, podria dir una mica més clar, el Gessi, és el número 1 és el millor Bueno, doncs, eh, si ets el número 8, no, millor, doncs, també ha de sortir... Doncs, de però, perdoneu, el tema esplits ens continua, continua sorprenent, sobretot a mi, perquè veus els esplits, dius si, si m'hi ha dos segons i l'altre ha empatat el temps, sembla si mentida, que, sense controlar-se, clavin el temps, mm. igualment, molts, hi ha alguns trams que dius la diferència és abismal, mm. però hi alguns trams que els esplits són molt, molt, molt, molt semblants, sí, molt que ningú diria no, home, no, i tant, aquí hi ha trampa, home, aquí mm. segur... Que no, de... no, això vol ja no, la cafeteria ja no dóna per no. més. Sàpiga <laughs> no. el teu esplit de, de, de, de la passada abans, però jo sí que és Això, clar, tens una tenies tots els aspectes tot tots els altres, saps? Ostres, la bala va de dos, es va davant de, dos, va davant sí. de quatre, eh, ostres. I el que també deia ell, per exemple, que una altra cosa, eh, va exigir també una crònica d'aquesta setmana passada, que el Chris Mick ha d'intentar fer alguna cosa perquè té un problema amb els pneumàtics sí, sí, sí, que els està castigant sí. molt, que se'ls menja i que no sap sí, què fer durant el rally nosaltres deiem ostres, com va el, el, el mic perquè anava realment molt ràpid no? fins que vam fer números nosaltres tenim una, bàsic, una informació bàsica de què ha muntat cada cadascú quan surt de l'assistència llavors pots in intentar fer el, el teu pronòstic de què han fet servir i llavors vam fer números i vam veure que ell havia mantingut el ritme molt bé però havia gastat quasi totes les rodes toves amb qual cosa per diumenge ja no tenia res. I llavors, clar, els nostres sí que s'havien deixat uh, un parell o tres de rodes bones i alguna nova per diumenge, doncs, per continuar corrent. I clar, llavors va ser quan ell ja va perdre qualsevol oberció. Ells sí, del Mundial, el Jordi, Sembla que deuen tenir una sis de terra, per exemple, aquí a Catalunya, doncs tenen uns compostos, tenen sí. aquests rodes, i sobre allò, doncs, és el que hi d'acord amb les 3 o 40. Això és molt, sí. és molt important, això que dieu, perquè la gent només Clar, deu pensar sí. que lo, passa la Fórmula sí. 1, sàpiguen els estudiants que també passa els ratllis mm. i que, i, no, i no, que els pilots també. Deuen tenir, potser, 25 crec, 25 crec rodes, 32, 32 i 16 de toves. Clar. Clar, ja són uns quantes. Sí, sí, sí, sí. Clar, doncs és molt important, això. Jordi, tornant al tema del Tana, què penseu dintre l'equip quan passa això? Well, el, el, el que es pensa d'entrada és amb, amb la seguretat no? que dius, intenten portar sistemes doncs, que per GPS puguin apretar un botó per dir que necessiten ajuda i doncs, aquestes coses però clar, passa alguna així i no hi ha que el sistema res que funcioni no? perquè clar, el, el minut... Eh, ser ah, sí, sí, sí. No hi ha ni GPS que funcioni ni, ni res, no? I allà potser sí que els organitzadors de Mèxic van ser una mica lents però bueno, per sort no va passar res no? però clar, dius a 21 llac, i hi havia altres zones del llac que hi havia barques, en aquella curva no l'helicòpter va trigar una mica, arribar allà i clar, des de la base els de Ford tampoc sabien res, s'havien perdut qualsevol contacte amb el cotxe, havia telèfon, tampoc funcionava res Nervis totals havia, Sí, sí, sí, sí, sí en... en aquell moment imatges no surten per la tele en no, no, no, no sí. clar, diu, El cotxe s'ha anat a l'aigua, Mm. perquè a més a més de te els arrers ja sabem, eh, és complicat que és en aquell moment o sigui, ha de ser un, una reacció molt ràpida i llavors, clar, arriben les mofes doncs, per part doncs, dels xarxes socials que això tampoc trobo que... és un món... Perquè... Que... Bueno, però ell va ser el mateix que es va posar la, sí, les... Les, ulleres, eh? les ulleres les ulleres, <laughs> les ulleres eh dir, que, bueno, ja va passar de sort, bé. suposo, que el cotxe interiorment no va passar res i els portes van poder obrir i va ser sí, fàcil -se sí, sortir. Sí. De... Això molta gent no ho entès va. dir -ho, molta gent ha dit que aquell cotxe no era el mateix i podem assegurar que el cotxe era el mateix sí, sí, sí. quin és el treball que van fer, que el cotxe està colgat d'aigua, sí, sí. eh, impressionant el treball que es deu fer, no? Sí. Hi, han, sí. hi han companys de feina de volsó que tenen amics a Ford amb, amb mecànics i tal, i van dir que el primer que van fer quan van rebre el cotxe i, clar, no sé si tenien 3 hores per reparar-lo, el primer que van fer va ser fer forats en el terra perquè l'aigua nés sortint perquè ni un aspirador val, no, no Pots treure lo més gros, val, però val, que, eh, aniré fent quatre forats aquí i que vagi baixant. Valga en Déu. Uh, I Jordi, com veus la competència aquest any? Com molts veus els teus rivals? Qui veus més fort? Hyundai? Uh, jo crec que continua Citroen. sent Citroën. Sí, sí, sí, sí, sí. Tot i que els seus dos pilots potser, el que dèiem, no? l'equip ens podien donar una miqueta més, sí, eh, els, els som... pilots. Matzorber sembla que podria ser s'ha reservat una miqueta més i ara sembla que es destapa més, però va començar una mica molt, molt a veure-los venir. Sí. No bueno, teniu algun avís? És, no, és, és un pilot que quan tot li surt de cara va bé, però quan, no, quan li comencen a sortir coses malament no, no reacciona ni ataca ni, ni fa res. No? Llavors, clar, té ral·lis bons i ral·lis dolents. Com, com a pilot, tu, Jordi, qui pensa que són els millors? Perquè Terrenyville és un gran pilot, penso, no? Què està passant que... al que... Hyundai amb el Terrenyville? Ah. I, I, bueno, jo clar, jo, jo no puc dir això, no? però jo a casa bé diria que li falta jo diria potser s'ha desengantat una mica no? De dir, el, el, el fort funcionava el és que clar, no tenia massa evolució i ell va dir doncs, a part que el sou que segurament li oferia Hyundai era diferent del clar okay. I l'ha sorprès bastant que el Sordo estigui... Que, pràcticament que de ratll, eh? Sí. La ratll està xutxant moltíssim. Sí, l'ha sorprès sí, sí. bastant. Us ha sorprès vosaltres el rendiment del Dani Sordo? No, el, el, el Dani Sordo ja és, és un pilot conegut i ja tothom sap què, què, què pot fer i què no pot fer. No? Però és que, clar, tothom es parà més del Néville. Del, del Terrell perquè sabíem que en un Ford doncs, que potser no estava allà al 100% corria molt sí. i els dius, bueno, el Hyundai, a la mica que l'evolucionin haurà d'estar allà jo crec que potser pren massa riscos o no, no sé què li passa però s'acaba sortint no? llavors ja no, hi ha, no hi ha res a fer no perquè el Jordi aquí doncs clar, també es pensava la gent, inclús Astre i jo que Hyundai faria una mica com, com va fer Polsbaixen arribar i passar al Santo però és un Hyundai, eh? eh clar no recordem que va passar que, amb l'accent. No, eh? recordem eh? que va passar amb l'accent. Doncs clar, eh, molts vàgim va arribar amb els deures fets i un a dia està fent ara. Penso Una mica que, com sí, McLaren, no? Sí, té, té, té dos bons pilots que en sí, sí, sort sí, d'unos sí. dolent, només fa uns dos millors sí, que hi ha. Sí, sí, sí, sí. Eh? Uh -huh. Però bueno, eh, els cotxes, les marques, en uh -huh. diuen molt. Sí. Eh, no és el nom, eh, només. Sí, va sí, bastant <laughs> bé, però tampoc no ha acabat d'evolucionar. Fort i sabem on està, però... Ja amb què passa amb perioda, o, o veieu més possibilitats al Tirrenovil, al volant del DS3? Sí, jo crec que sí. ens faria sobar. Sí. Eh, sí, sí, sí, sí, perquè el ratll a Suècia aquest any va estar bastant, bastant sorprenent. Va sí. estar allà, fins, bueno, sí. pràcticament allà. Sí. Està punt a punt a eh? punt. Però Tampón no ha fet cap de bon. Eh? A l'Alemanya no... Bé, a l'Alemanya millor que no parlem, sí, eh, Jordi, sí. perquè sí. No, és la no hi ha gaire bona sort. signatura pendent. No, ja en aquest no. any. No. Estrany, bueno, eh? sí, sí, sí. Sembla mentida, això. Jo... Veïna que ens ha passat els últims anys, jo crec que és un rally no, no, no sé com s'enfocarà, eh? a nivell tècnic sí que hi han coses a punt i a veure què, però a nivell potser de, de management de pilots, jo crec que és un rally que no el pots agafar com un sprint. està demostrat que no, no pots anar tres dies a lo sí, que dona sí. i intentar el guanyar, perquè no. A més les condicions meteorològiques ja sempre són s'ha és, és complicat sí, sí, sí, molts sí, sí, curses sí, sí, sí. i tot. I hi ha humitats cada matí, sí. encara que ha llavors surt el sol que ven sí, sí, sí. i humitats que surten. i per tant és un rai doncs, que va. Bueno, és de primer l’has d'intentar acabar i llavors a veure si l'aba serà. No, el mateix. Que, que parlàvem abans que m'has fet la pregunta a mi el que li va passar l'any passat quasi no té... Sí, sí, sí, ostres, tenia el ratll guanyat, anava davant de quasi un minut allò i sortir-se l'últim sí. dia ostres, quatre, sí, sí. A, a però va ser possible. molt fort el ralli d'Alemanya l'any passat, sí, sí. per mi sí. va ser el Crismic, el sí. ser un mic, que una punxada tonta també, bueno va picar contra un mur sí, però no tenia necessitat potser de corregir no, no, no, és no. que el, el, el, el programa és el que comentava abans el, el Josep Maria que és, és per ells el és més fàcil córrer que no córrer, clar sí i llavors la de la, l'Atbala doncs va ser una mica, no, bueno, se'n pot dir tonta, perquè ell deia que bueno, la, la nota d'aquella curva l'havia canviat abans del rali, perquè tenia la sensació que amb aquest cotxe sí, es podria fer més podia ràpid, més ràpid sí. i tot i el no haver de córrer, va dir, bueno, com que sé que la puc passar, doncs la passaré ràpid, i clar, no, no, no la no va passar. Nois, hauríem d'anar acabant, ja es molta estona, però eh? hauríem d'anar acabant. Uh, Joan Maria, què tens abans d'això, perdoneu, uh, què em perceus el Bolxell i Pons ha estat de molta mala sort, eh? perquè oh, havia destinat sí. un, un contracte molt important per tornar al Mundial i ho hem d'explicar va tenir un accident doncs, fent uns cursets a Bolívia uh -huh. i malament, malament té complicat durant quant temps, no? Mira, penso que, pobre Xavi la temporada s'ha anat allà a ja l'Aiga tenir un programa obert doncs, per fer el Mundial tan que li ha costat a, a, a exactament li ha costat molt ho, ho va aconseguir-ho i doncs estava a un mes de la primera prova a Portugal i, i la manera més tonta fent uns cursos a Bolívia doncs, va, va trencar-se una verd Clar, és una lesió molt complicada com a pilot i la recuperació és llarga i ell diu que pel setembre estarà a punt per començar, però bueno, de moment ja s'haurà portat tres o quatre proves del Mundial i... Esteu fets d una, i que... d una altra sí. pasta? Sí. sí. De bueno... de dir, eh? Ell sí o no, eh? <ríe> tu encara ets una mica més gran que ell però encara esteu fets d'una altra pasta. Va, i, I escolta'm, clar, aviam, eh, això és molt curiós, no? Perquè al volant d'un cotxe no us feu unes lesions molt grans, diguéssim, i en canvi que feu una bicicleta en aquell cas ell uns corcets que sí. no crec sense cinturons crec que em va dir la, sí, el Kevin sí. va ser amb l'impacte molt evident aquell allò, eh? una cosa sí, sí, sí, sí. bueno quan de fer mal Eh, és, és fàcil fer-se sí. molt sí. per les, les lesions eh? més grans Jordi, mira, el sort d'aquest any si no recordo malament, Costella també en bicicleta sí. el sí. Carlos Sainz, el Sebastián Loeb mm -hmm. eh, sempre en bicicleta eh, sí. sembla que donen el tope no? en bicicleta Però, bueno, jo, jo, <laughs> jo crec que en, en general el que hem comentat abans la percepció del risc que tenen és diferent d'una persona normal no? la, la que teniu i, ja. I llavors, clar, ens, eh, sempre és allò que dius, qualsevol cosa que agafis de vegades sembla que ja, vas a tope, no? Tens alguna lesia, l'excusa és la bicicleta també, per ah, això. Ah, bueno, això pot ser, eh? eh? Això pot ser, ja no. I doncs, Maria, quines són les pròximes proves que dispones? Ara la pròxima és l'Osona, l'Osona tenim un repte molt especial, estic a 49 victòries doncs, del català de ratllis, eh, és... Bueno. Important, això. Sí. Eh, Fa il·lusió, raios, no? molta il·lusió, doncs, si poguessin aconseguir doncs, la victòria al ratllo zona, aconseguim la 50, seria espectacular, a més a més, aconseguirà la casa. I, bueno, doncs, intentar... Doncs, això amb asfalt? Amb asfalt. Bueno, victòries, diguéssim, absolutes doncs, del català de ratlles, eh? No, perdona, a la pròxima prova som no, a és això amb asfal, asfalt, sí. Sí, sí. El ratllo zona, sí, mítica, vull dir, una de la calendari del català, doncs, que bàsicament surt tothom, sempre hi ha molts cotxes, hi ha molta calor, molta gent... Molta és públic, molt mítica, eh? Sí. I en bueno, terra... Em la, la, la Cervera, que ens sembla que és la, setmana, la primera setmana de setembre, doncs, que és campionat d'Espanya, que ja doncs esperen 80 90 cotxes i bueno, tot lo voi millor d'aquí doncs, I, I, i el Catalunya torneig i el Catalunya però que puguem doncs a, a els sponsors ens ajuda i i sí, em al fort, i em al fort. Que és un un diferint em queda. És altra, ja ni em parlant. Eh, una altra cosa, millor, hem d'anar doncs, amb la filosofia bé. de passants-ho bé, doncs és un, una setmana de, de vacances... Bueno, però Joan Maria, passar-t'ho bé, passar-t'ho bé, l'any passat, molt bon resultat. Sí, bueno... És pas... el que diem, van caient. Sí, exacte, van caient... Van caient. I allà, doncs, si com... comets un error de mig minut, no, no passa res, eh? és, és molt diferent. Aquí, mig minut, ja és eh, un cinquè o un sisè sí. Però, bueno, tan sols poder ser allà, poder disfrutar d'aquella setmana, estar amb millors del món, estar doncs, amb, amb ells, eh, allà al mig de com a equidocent és important aquell dia. Correcte, no, a, eh? a eh? més a més el Però Jordi doncs, eh, Jordi, tinc molt bones molt bones evolucions del Jordi, tothom diu és tan, és, és tan normal sí, sí, sí, el Jordi sí, sí. parles d'homes en qui siguin allà les assistències i tothom et diu el mateix per tant, molt bones paraules, Jordi ja ho saps eh? pot sentir elevat Millor, <laughs> i tu Jordi estaràs a Cerdanya? no i no? ara tinc una mica de feina amb el tema de l'asfalt, començo a preparar els ràdis i llavors el de cap Polònia. El, no, Polònia, no, bueno, el de Polònia, Polònia I a Alemanya, a veure, amb aquesta anya. Té, té, té, sí. bueno, ja I estem treballant. Ja, amb aquesta anya a Alemanya. Eh? Doncs, veus, doncs, doncs, moltes gràcies. Estaríem molta estona parlant, ja us ho dic. Eh? Una, Però... una pregunta. Ara m'ha vingut al cap. M'han deixat cinc minuts per estar aquí escoltant <ríe> aquesta canalla. I li, li anava dirigida al Jordi, perquè va ha comentat ara fa un moment. Ho comentava i deia, i deia que pels pneumàtics, com, com que feu servir amb les curves, no sé què, com pot ser que una persona no estigui vinculada al món així, molt ficada, que no hagui pilotat massa, o, o, o regents, un cotxe o un vol car, es pugui ficar la pell de quin pneumàtic poden haver amb una carretera o en una altra? Home, el eh, ho, ho fàcil seria pensar que com més tou vagis, més s'agafarà, no? Llavors diries, bueno, és lògica que en, pensant d'un de, de de compostos i tal, doncs com més tou vagis allò eh, funcionarà el pas que passa funcionarà per menys estona uh -huh. llavors eh, és eh, prendre aquest risc de dir ets, bueno eh, quan si poses una, una goma tou aniràs bé però te la carregaràs abans i llavors quan te l'hagis carregat eh, doncs mama por et, qued et quedarà l'altre sí, sí, sí. que aniràs més a poc a poc exacte, aniràs més a poc a poc però arribaràs més lluny uh -huh. molt bé molt bé doncs ho deixaríem aquí. Molt contents, nois, de... que vagi tot molt bé a les pròximes proves. Eh? Aquesta victòria de 50 en el Ralli Osona. Bé, bueno, el Ralli Osona és, és la primera que podrien aconseguir algun dia o altres. Bé, bueno, arribarà, no sabem, eh? però especialment seria el Ralli Osona. Seria molt especial eh? poder aconseguir casa. Exacte, és que és a casa. Eh, el Jordi, molta sort. No, ja, tampoc te'n puc donar tanta perquè ja sé que en tindreu. A més, a més, tens espera, el millor espera. pilot del món allà davant i, per tant, tampoc tanta sort. I, bueno, no sé, nois, eh, avui he jugat un partit de futbol. Sí, senyor. No. Eh, no sé qui va de local no sé qui va de visitant. Ah, Això va. no però sé. <ríe> anava dir el resultat, però, esclar. Senyor, va de... el Barça local. El Barça local. Què creia Com ho veieu, aquesta final de Champions? Bueno, en principi ha de guanyar el Barça. Ah, en eh? principi, no? Sí, s'ha d'aponseguir les tres un altre cop la Copa League Champions, no? Creieu l'equip enxufat? Bueno... Sí, jo crec sí. sí, hem d'esperar que, que guanyi però, bueno, ja... però aquests italians ja sent com són eh? Sí, però bueno, però tenen... En rampades a les cames sí. Sí, eh, pilotes... El Messi està que se surt i no ha penso res. que tornarà a ser el Messi de sempre i però bueno, bueno, saben patir molt els italians, saben Aquí estar 1-0 mm -hmm. tot el partit i fer-te el gol minut però bueno, jo penso que el Barça està molt molt bé, però saben patir molt i això és molt important mm -hmm. però hem de veure que bueno, el Madrid van tenir, doncs, per exemple, moltes ocasions el Madrid de guanyar, sí, sí, sí, sí. i el Madrid perquè no l'intraven però clar, sí. tampoc es tenquen però tampoc en saben tant, tant, tant ara, potser la seva opció més clara de victòria és arribar a la pròrroga què penseu? Jo penso que no, eh penso que de los Juventus, eh, em refereixo l'opció més clara de Juventus és arribar a la pròrroga sí, arribar a la pròrroga potser sí, sí que, que són com, parellosos eh? com més cansin els del Barça més opcions tindran experiència, mm. però bé, experiència experiència del Barça, que en té, sí. en té molta més sí, sí, sí, sí. va, quin resultat queríeu jo que guanyarà el Barça el resultat no s'hauria de dir -ho. no, no sé. veieu un bany, eh penso que la primera i mitjana el Barça ha marcat dos gols o sigui, ja veieu un bany directament veieu un bany no sé com acabarà, però guanyarà el Barça i no sé si un 3 a 1 o un, o un okay, 4... 3 a 1, va, puntat. Jordi? Sí, sí. Jo, jo no sabria què dir-te, només espero que guanyi, perquè tinc, <ríe> tinc companys de feina del Paris Saint-Germain, del Bayern i de la Juventus. Estan emprenyats si no, Sí, sí, si sí, no guanya el Barça, em sembla que malament rei. És el que n'ha dit sí. l'aquillo, bé, clar, hi ha l'almanys, eh, sí, sí, el eh, francès, sí, sí. com no guanyi, ens ha fotut a tots sí, sí, sí. i i tu què, Josep? 2-0 jo també, 2-0, tu què, Josep? jo li fotria 3-0, guapa bueno, podeu veure molt fàcil, eh? no sé si serà com aviam no, que, que serà oh, bueno, si comencen a enxufar aquests tres demà davant ah no, això sí, és la gran sort sí, que té a Barça ara sí. mateix sí, sí, com, i ara veu en portaria molt fàcilment, eh, aquests tres sí, sí, sí, <laughs> sí, sí la yeah. veritat és que sí 100.000 sí. gols sí. si no sí, sí, no, sí. sí. doncs bueno, esperant que guanya Barça i esperan que us vagi tot molt bé moltes gràcies, ara no se'ns no se escalfi la el... beguda doncs Eh, per i moltes gràcies nois Molt bé, Josep doncs, vaig, vaig tanquem temporada, tanquem temporada ja, no? doncs com anava dient l'Albert eh, tan sols volíem donar les gràcies a totes les entitats esportives d'aquí a la i a les seves persones però veus que amb la seva col·laboració ens han portat les notícies de llur entitat de primera mà també a tots els que ens han, ens heu anat seguint i visquent de prop les sensacions, les lliguituts de cada una d'elles i desitjant que la propera temporada, que començarà al cap de setmana de l'11 de setembre, per la diada o l'altra, siguem encara més. Bon cap de setmana a tothom, de veritat, molt bones vacances i sobretot... I Josep, un moment. Bona patum. Bona patum. Tenim gran premi de Fórmula 1, eh, que ens havíem descuidat. Ahir hi ha entrenaments lliures, sortir sí. de Lewis Hamilton inclosa, però millor temps... I, bueno, en Josep ens ho repassarà. Quina longitud té aquest circuit, Josep? Um, longitud de 4.361 metres. Quantes voltes donaran? 70. Guanyador l'any passat, Daniel Ricciardo. Bueno, el circuit Gilles Beruniev... El circuit, el I bueno, avui de, les, de 4 a 2 quart de 6 els primers lliures, de 8 a 2 quartes de 9, o, això va ser, de 8 a 2 quart de 10 lliures, avui de 4 a uh, 5 els 3, 3 lliures i la, una la qualificació de 7 a 8 i la carrera demà a partir de les 8 al vespre. De les 8 al vespre, no? hora allà, eh, aquí evidentment, eh, perdoneu, aquí, hora aquí o allà, aquí... Oh, Bueno, en fin. A Kioto, sí, no, no. <ríe> uh, les 8 aquí, eh, allà seran les dues eh? recordem, el Josep que li he donat el paper improvisat, pobre, no té culpa, eh. Que doncs res, això és. Ba, ja bé, mansu el... doncs deixem aquí, us deixem amb una cancioneta d'Andrea Bocelli, Sala Bregman, uh, conté partiré i uh, almenys el que pensavam nosaltres, que amb vostès partirem A on sigui. Molts patonets i fins la temporada que ve. Adéu. Vinga Déu. Meva. El teu habitatge al dia d'impostos. Cap conflicte per resoldre. La rehabilitació ajustada al pressupost. El teu paternal.